Mindenkinek ez itt a Clickplay hetedik adása. Én vagyok Neurotik, és itt vannak még velem. Michael Külele úr, sziasztok! És Csigez! Hello! Hello, mindenki! Ez itt az ünnepi kiadás. Be nem készültünk semmi ünnepivel. Ho, ho, ho. Tényleg, úgyhogy boldog karácsony mindenkinek előre. Így van. Meg új évet, meg ilyesmi. Okay. Ak akkor, akkor végeztünk is. <laughs> <Mára>. <laughs> sziasztok! <laughs> Hú, melyikkel kezdjük, mert annyi jó téma van itt. Hát mondjuk menjünk? mehetünk sorban akár. Sorban? Most miért sorban? Menjünk? Hát menjünk sorban. Ezért van sor. Az elsőt, azt igaz, te írtad fel? Hogy kinek a azt, igen, oda, azt én, én írtam. Ghost in the ugyanis, ugyanis nekem az a játék úgy felpiszkálta a fantáziámat, hogy jó volna, jó volna kipróbálni. És amikor így megjelent a izé Steam-től kapott e-mailben, hogy egy játék a listámról, akciós éppen, akkor mondom, úna mi lehet az, és hogy meglátom, hogy Ghost in the Shell, hát mondom, mondom ez egy free-to-play játék lesz. Így van. És akkor én nézem, hogy mondom, hogy lehet akkor az akciós, és akkor nézem, hogy hát oké, okay, kinyomták early access hogy lehúzzanak róla egy sor rókabőrt. És azért ugye ez milyen pofátlan húzás már amúgy nem? Pofátlan, de csak lehet Hát ez teljesen pofátlan. Viszont ha azt nézzük, hogy a legolcsóbb, amit meg lehet venni, csomagot, az ilyen 5 euró, az annyira nem vészes. Ha... Hát de most, hogyha egy ingyenes játék lesz, miért akarod megvenni, érted? Tehát, hogyha... ez, ez ha igaz, ma, igaz, Ha már úgy készültél lelkileg, hogy na, lesz ez a játék, ami érdekel, lehet, hogy még az animét is láttad, vagy nem tudom, ez abból készül, vagy ahhoz lesz közel. Igen, na hát a, a, annak, a, hát mégis ahhoz a egy ilyen, igen, igen, igen, egy ilyen kis kiegészítés, de igazából csak egy simasú shooter, tehát mint egy csé vagy ilyesmi. Jó, de most, de most rákészülsz lelkileg, hogy ez egy jó kis free-to-play játék, kipróbálod, akár még lehet, hogy költhetsz is benne, hogyha annyira tetszik. Most erre kidobják pénzesen úgy, hogy majd később tényleg free-to-play lesz, de addig meg meg és fizest ki, azért az... Tehát, hogy én fizessek érte, hogy teszteljem nekik. Így van. Tehát, hogy én, ugye most van még az összes bug, meg minden benne van. Ez ah, az, az, az érdekes, hogy viszont ínt. többnyire pozitív az értékelés, tehát. Igen, tehát hogy jók az értékelés, csak úgy maga az elf meg, hogyha ingyen lesz, akkor ne fizessék már azért, hogy most izéjük úgy gondolják, hogy elnekik a zseton, csinálják olyanra, hogy akarjak benne fizetni. Az is kérdéses, hogy ezekben a csomagokban mik vannak, amik drágábbak, tehát vannak olyan cuccok, amiket máshogy nem lehet kinyitni, és nem csak külsőségek, hanem akármi más karakterek, vagy ilyesmi, mert az, na, az például még gázabb lenne. Akkor mondjuk negatívabbak lennének a hozzá szólások szerintem. Bár nem igazán nézegedtem, hogy miket szóltak hozzá. Van azért negatív, de hát többnyire pozitív, igen. Hát háromszor annyi pozitív van, mint negatív. most mostanában ez egyébként nagy divat. Egyrészt korai hozzáférésben olyan kínó sok játék, másrészt meg, hogy a free to play játékok azok ilyen fizetős csomagokba. Jelenleg ez annyira gáz. Nem. Hát szerintem. is egyébként... Simán megcsinálhatnák azt, hogy free-to-play lesz, akkor azt mondják, hogy na jó, akkor most is free nyomhatják az emberek. Mert igazából sokkal több... Tehát ez, igazából egy tesztelőket szereznek egy csomót. De igen, de te ez teljesen arra megy rá, csak hogy ugye nem akarnak open beta hogy akkor, na, mindenki ráugorjon, hanem most aki úgy gondolja, hogy megveszi, az kipróbálja, megleli a bugokat, kijavítják, utána meg úgyis ingyenes lesz, azt jelent mindenki. Mondjuk nem az, az is igaz. Ja, igen, az magyar. is igaz. Bocs, az, az is igaz, hogy ha Free to Play lenne egybe és bárki ráugorhatna, akkor az első stáig lehalnának a szerverek. Mert, mert akkor mindenki töltené, mint a hülye. Tehát így ezzel, Nem hogy fizetni az elejét. Tehát van rengeteg Free to play játék. Hát van, de ez most így új, és énkor mindig el szoktak kattani, főleg, hogyha ilyen évben hát megszú az embereket. Jó, csak ez azért furcsa, legalábbis nekem, mert hogy ingyenes játéknak fizetős idézőjebb a bétája. Mm -hmm. De egy. Triple-S játéknál meg ingyenes béták szoktak lenni. Tehát hogy ez most így megfogadznás. Jó, értem. Az, azok hogy a béták csak már csak reklámokabé, hogy na, na, na, próbált ki aztán, hogy vedd meg. De hát akkor itt nekik nem lenne jó a reklám. Oké, hogy egy híresebb animé alapján készül, de attól függetlenül nekik is jó lenne gondolom, hogyha de Persze, persze. azért terjedne valami, hogy te ez a játék, ez nem is olyan szará mint ahogy gondolod, meg minden próbált ki, nem egy sima a de most ehhez képest 5 euróval belépő, ha úgy vesszük. Hm. Ami jó, nem nagy pénz, mert most tényleg lehet, hogy 5 eurót elkölteni a játéknak a boltjába is, hogyha megjelenik, mert lehet, hogy van benne valami olyan cucc, ami neked nagyon tetszik, de nem tudom, ez akkor is kicsit gáz. Hát szerintem is. Olyan furcsa. Néztem amúgy most itt közben, hogy miket ad ez az early vásárlás, aztán van karakterállók, egy pár fegyver. És az Nem tudom, hogy vagy a fegyver. Ja. Nem tudom, tehát ne, nem írják, hogy ezt meg lehetek külön, csak hogy ezt adják hozzá, hogyha megveszed. De ez nem kooperatív, nem? Ez, hát, PPP. Hát, ennél meghúzzák azt, hogy így lehet venni fegyvereket, hogy nem skineket, hanem más fegyvereket, amik akár mondjuk sokkal jobbak, mint amik a megszerezhetők, az kicsit gálasz. Mondjuk ahhoz képest túl sok minden nincs is benne, hogy most elkérnek érte pénzt. Tehát van benne 7 darab ez a nem tudom, ez a Section 9 operatív, ez mit akar. Te valami, gondolom, ami kópos pálya, abban van 7, 3 csapat alapú mód és 5 pálya. Hát mondjuk most mondhatnám, nem. hogy már így is több van benne, mint mindegy. Kimondom én, hogy látől font. Igen. Én azt nézem, hogy a kiadója ennek a játéknak a Nexon. Hát Lexon, uh, nekik úgy, ingyenesek baj. vannak csak. Hát igen, de nem mindegyik free-to-play modelljük. Én az azzal jó. játszottam egy pár játékkal, de nem. A Dirty Bomb nekem bejött. Az viszonylag jó. Tehát az is ilyen lassan haladós, tehát egy farmos fél évig, és akkor megveszel egy karaktert, nagy nehezen. De legalább. Tényleg úgy van, hogy bármit meg lehet venni. Ha mákod van, ugye? Mert itt is ilyen olyan rendszer megy, hogy vehetsz ilyen ládákat, Amiket, ha hogyha kinyitsz, akkor random belőle valami cuccot. De, de a, a is kell? Vagy az dobja? Azt venni kell, játékbeli pénzért, de nem kell hozzá kulcsot venni. Ja, hát értem, értem, értem. Azt így kinyithatod. Viszont vannak olyan ládák, amik, amiket csak valódi pénzért lehet venni, és a cuccok, amik a ládákban vannak, az az ingyenesért vehető ládákban ilyen, hát van esélyre, hogy ott is kapsz valami über királyat, viszont többnyire... 0,000000001 el... <gül> százalék. Lehet, a lotto ötös szinten van kább egy valami übel király cuccok. És így nagy részében meg ilyen szutyok van. Erről a... Részé... a... Fú, értem, akartam mondani. Az Angry Joe csinált egy nagyon jó videót, mert nagyon rákattant erre a Dirty Bombra, és akkor csinált egy ilyen videót, ahol azt hiszem streambe. kezdett el vele játszani, és akkor megtetszett neki a játék, dobált bele pénzt, és először, először izé, ingyen pakukat nyitott, és akkor folyton a legszarabb cucc esett neki. És így felidegesítette magát, és így beledobott vagy 40 eurót, hogy akkor na most akkor nyitunk izé <gül> fizetős ládákat, és ott is megvan adva, hogy a fizetős ládában a legszarabb cucc, tehát ott ilyen, ilyen nemes fémekkel van jelölve, hogy mennyire ritka a cucc, és mondjuk ott az ezüst volt a, a legbénába amit fizetős ládából dobhat. Tehát így volt azt hiszem, hogy Uh, most nem tudom az pontosan, milyen szintek vannak, de ugye van az ezüst. A, de, ö, ö, nem Ólom, ólom a legbénebb, utána azt hiszem jön a vas. Talán a vas után, á, nem tudom, hogy bronz jön -e, vagy valami, van-e még? Azt hiszem van bronz is. És utána jön az ezüst. Most az ezüst a legbénább amit lehet abból a ládából kapni, amit fizet az ember. És utána folyamatosan ezüstöket nyitott szegény. <gül> tehát, hogy, tehát hogy a fizetős ládákból is a, az abban a legbénább cuccokat kapta és így azon is fölhúzta magát végül kapott valami arany cuccot aztán amikor meglátta hogy mi az, utána nézte hogy azt a cuccot nem tudja használni, mert hogy az a karakternek neki nincs megvéve tehát azt még külön meg kell venni a karaktert, úgyhogy ilyen igazi vérbeli angry Joe videó lett ahol lett a, a szírás de jófejek voltak a hallgatói, mert dobálták be a pénzt, hogy itt van testék, csak nyissad még. Tehát ment a donation. Küzdöttek, hogy még jobban feljebb menjen a, benne a pumpa. Jók, jók ezek a ládatnyitások, csak én, én, én ezt azért szeretem jobban, például Csébe is, meg, meg, meg TF2, meg az összes többi, mert hogyha itt nyitsz valamit, ami tényleg jó, akkor azt te megbecsülöd. Nem olyan, hogy... Most csébe is tudsz venni drága skineket, de most, hogyha megveszel egy 30 eurós skint, akkor most oké, okay, vette egy 30 eurós skint, és akkor komi van? De hogyha nyitsz egy 30 euró szkint, egy két eurós skint egy 2 eurós kulcsal, akkor az már az olyan földön túlérzés. És gondolkozol, hihetetlen. hogy mire költöd a 28 eurós Pontosan, <gül> pontosan. De hogy az, az mégis más, mert akkor nem megvetted, hanem szerencséd volt. És ezért szeretem ezeket a ládanításokat. Viszont azt nem értem, amikor vannak ilyen live ba szoktam nézni, néha elkapok ilyen cségó ládákat, nyitnak nem tudom, nyitnak 5000 meg ilyenek, és hogy jaj, ez mellett ment el, meg az mellett ment el, és akkor, hogy nem értem, hogy mire van ez az egész hajcihő, mert a ládára, ahogy rákatintasz, hogy kinyitod, az tudja a láda, már bele van kreálva szerintem, hogy abba mi lesz. Persze, persze, ez csak ilyen, ilyen porhintés, hogy ott pörgetés, akkor mi van ott. Persze. Nagy hülyeség az egész. De attól függetlenül szeretek ládákat nyitni, mert az jó pofa. És benne. minél több játékban láda és kártyákat, és fejlődési rendszert mi van még? Nem tudom. Mondom, neked hearthstone kell. <gül> <gül> Imád, imádnál ott kártyákat nyitni. Né, én azt, azt én most én elkezdtem kérdésem. amúgy. De ott vannak is egyébként, tehát ott, ott azért van esély arra, hogy nincs valami jót mindig. Sőt, vannak olyan videók, az a legdurvább, hogy ott a Legendary a legritkább mm -hmm. kártya. És én nem, nemrég végignéztem egy olyan videót, hogy össze volt vágva, ilyen nagyon durva nyitások, hogy mit én, tehát Egy csomagban két-három legendári volt az emberkének, ami annyira ritka, hogy szegény majdnem a kapott kaphatott helybe, <gül> meg rog át <körbe> a szobába, <gül> hogy mennyire király? Pedig aztán csak kártyák virtuálisan. Tehát érdekes De hát azért az, csak, csak az Hát Hnél ezek a Csi Gurciok is, amit több száz meg akár ezer euróért mennek ezek is csak egy adatbázis bejegyzés. Igen, igen. de mondjuk ez... ez Még egy az, kis textúra. Ez, ez, igen, de az annyiból, annyiból másabb, hogy ezt, ezzel túsz bizniszelni, mert ott ugye a kártyákat nem tudod. Megoldják. is felszokták adni az akkontot, ami nem egészen legális, de. de hogy magát mondjuk külön tenni. egy kártyát például nem tudsz eltrédezni. Hát azt nem. Ja, pedig azt mondjuk, ha megold, amíg nem fogják megoldani, mert nem, hülyék lennének. Nem, nem, nem. Te Te ki van, ez ki van találva, hogy ha van duplikációd, vagy van kártyád, ami nem kell, azt be tudod törni, és akkor abból kapsz dasztot, és abban a meg tudsz csinálni kártyát. Csak nyilván a, az a, a, amennyiért betudod törni, meg amennyit venni tudod, az egy kicsikét differencia. Van jó lenne, ha lehetne benne cserégetni el végre játék, A régen is mindig ez hát volt, igen. hogy cserélték egymást. De akkor nem, nem, ennyi, nem olyan sokan vennének széket. Az hát persze, ugye azért van ott a bolt, hogy vedd meg. Nyilván. Hát ezt nem úgy is vennék azért, meg amennyi pénzt már beszettek bele. Hát... A... Mondjuk a cségóra nagy. Figyelj, a izé is megszűnt a Diablo 3-ban a Real Money Auction House. <gül> <Azt nem gül> meg értem, mondjuk a sima hogy, is. Hogy, hogy azt nem is értem, hogy miért. Simán, hogyha farmolsz, tudsz kiszedni belőle pénzt, ez nem jó. Tehát, hogy valaki hát... ezen felhúzta magát. csak azt csináltek szerintem, hogy rámentek arra, hogy valami über király cuccat megvesz, vagy össze farmolnak, aztán bedobják a vizébe, és akkor ott meg akinek van pénz, azt bevásárol. Hát, de mit hát vártak? Egy... Hát, hogy, hát, val nyilván, val igen. Valós pénzes, opciós. Tehát voltak hát, amúgy hát... olyanok, akik tényleg izében nyomták ilyen Tehát megélhetési szinten. Na, így, van, így van. Hát most, hogyha nekem megletlen a Diablo 3, és ez megvan, akkor 24 órában elmegyek farmolni, és mindent földeszek valódi pénzért. Tehát, hogy érted? Hát igen. Hát, ha ezt beleteszik, akkor vállalják a következményeket. Tudjátszik, nem jött be ez a modell. Mégkettően hát ezzel, az. és én nem igazán vagyok k csak azt tudom, hogy az nagyon-nagyon elrontotta a játékot, hogy sok helyen tényleg az volt, hogy van, aki pénzért bevásárolt egy csomó jó cuccot, aztán igazából többiek játékát elrontotta, hogy ilyen... Régen illegális volt, még a kettőnél, azt hiszem, a Diablo kettőnél, ott is volt ugyanilyen, csak ott mind ilyen fekete piacos a ment a cucc, most annyi, hogy legalizálták, tehát nem is értem, hogy miért akadtak ki rajta amúgy. Még hmm. hát amúgy nem rontott el semmit. Most érted, pvp az elején nem is volt még benne. Igazából én azt se tudom, hogy most hogy van megoldva. Azt tudom, hogy kicsit kacifántos sztori volt. De igazából nem rontott az -e semmit. Most hát életed, nem, ad, aki megvett, hogy... Tehát ha van pénze, vegye meg. Ja. Akinek meg nem kell a cucc, az meg adja el nekem. Most ugye nem lehet olyan. Tehát most még azt is kiszedték, hogy a haverodnak odaad a cuccost, mert nem hmm. lehet. Még nem mindent, hanem ezeket az igaz. Tehát ezek, amik érnek is valamit, az ilyen legendari, meg szettes cuccok, csak annak adhatod oda, és annak is csak korlátozott ideig, akivel együtt játszottál, mikor kiesett. Hő. Ez Tehát ilyen fasság. Hát tényleg Jó, az... Mondjuk most intelligens drop van, ugye? Már nem tudom, mióta behozták ezt a loot. Tudod, mennyire intelligens, hogy... mint egy marék <laughs> moai <moly> lepke? <laughs> Hát nem tudom, nekem olyan goszki szóval... maradt, úgyhogy... Hát én beletoltam egy pár száz órát abba is, mióta megjelent. <gül> nem Most játszottál. is van amúgy. A Steam-en a... Hú, a... a cím? Mi a neve? Ami olyan, mint a... Exactly. Igen, igen, igen, igen. Most töltöttem le azt is egy pár napja. <gül> ja, jó van. Ez nekem is le van töltve, beszéltük haverokkal, hogy nekiállunk, meg én régebben játszottam vele, meg tetszett is, csak kicsit furcsa, és úgy... Jó, most ilyen tizen szint körül vagyok még az elején, szóval ha gondolod... Jó, hát én meg nullás vagyok szerintem. Mert azóta szerintem már volt, vagy hat karaktertörlés, amit én játszottam. De most mindultam, hogy mindig is, azt hiszem. Vagy nem tudom, hogyan van, hogy én mindig van. Én nem is tudom most, hogy van. De amúgy tolhatjuk együtt, max kezdek én is még egy karaktert. Ez Jó, egy fan, meg egy, amit multizunk. Majd, ha megunom a Warframe-et, meg a cségót, egy pár év múlva, akkor még visszatérünk rá. Meg a okay. Team Fortress 2-t. Ja, meg a Team Fortress 2-t, igen, főleg most. Hú, Júj, igen. mondjad csak. Ja, mert most... Ja. Rak rakom is be, hát, ha ja, a filmának jó. föl van írva. Jó, én is el akartam mondani amúgy, de akkor Aha. gondolkod, hogy beírom, de mondom, nem írom be, mert már hármat beírtam. Na, <Glalá> ez nem úgy működik. hogy. Ja, jól van, csak hogy osszuk <glalá> el testvéresen tudod. Tehát, egy egyel csak hármat. Itt igen, száll, igen. Tudod, akkor ez kell. közös. Akkor ez benned közös kell így. új jegyet. Jó, jaj, akkor ez is olyan jó van. Majd megnézem a Steam könyvtárba aztán. DLC-ba venni kell további téma lehetőséget. Clickplay podcast DLC. Ténynek is csak úgy lehet tovább hallgatni, nem tudom, 20 perc után, vagy valami. Hogy ilyen fontosabb témákat így Na mondjuk okay, az elég személyiség lenne, ha már ja, és aki, lenne a aki nem, nem fizet, annak csak ilyen néma csend van ott az MP3ban. Aki fizet, az meg hallgathatja. Na, jó van. Na, de visszatérve, mindenki azt várta, hogy a cségóba jön egy új operation. Erre oda jött egy új láda, meg egy kis update, amivel azóta is gondok vannak, mindegy, nem ez a lényeg. És közben szépen lassan, én észre vettem esküszöm, így beléptem a TF2-be, hogy már régen játszottam, megnézem, hogy ládák estek-e, vagy nem estek, vagy hogyan van. És akkor látom a főmenübe, hatalmas levél a pofámba villog, hogy kijött az új karácsonyi update, ami egy új ilyen küldetéseket hoz 26 darabot, azt hiszem. Ah, azt valami. Igen, 26 kontrakt, új ez pályák, egy... új ládák, új fegyvergyűjtemények, új, minden új, és hogy nagyon jó, és hogy próbáljam ki. És ez basszus, hogyha nem lépek be, én ezt észre se veszem, mert a Steam főmenüje nekem ma nem tudom, hányadik oldalra tette, ami azért furcsa, mert én elég sokat szoktam TF-ezni. Úgyhogy nyomban meg is vettem. nem Mondjuk... én ezt Facebookon láttam, vagy valahol nekem az orromba, orromba rakták. Na akkor te, én... de, de te mikor láttad ezt? Ú, nem olyan régen szerintem talán még a héten. De héttel jött valamikor, ki azt hiszem, talán 18-án, vagy 17-én valahogy így emlékszem. Gondoltam magamba megveszem, és akkor majd na no, ebből megint jól megszedem magam, hát ez annyira nem jött össze, mert itt már egy kicsit olcsóbról indultak a dolgok. De így is, hogyha belegondolsz, csak te szerezhetsz ládákat, vagy hát aki megvette, és ugye el lehet adni, hogy el akarja az ember, de ki is nyithatja, egész jó áron, meg ezek a küldetések jó pofák, én ezt mindig szerettem, tehát ja. jó, mert olyan dolgokra is rá amivel amúgy nem játszanék, vagy nem úgy játszanék, ahogy mutatja, tehát hogyha nincsenek ezek a küldetések, én a mai napig nem tudom, hogy a piróval vissza lehet fújni a rakétákat, tehát én nekem ez teljesen kimaradt az Aha. életemből, egyszer kaptam egy ilyen kontraktet, és nem én tudtad? Tudom. nem, eskészen. hát én még, én még nyilat is visszalőttem, öltem úgy. Snipert. Na, hogy a Saját nyilával. Azért ma az is kemény. tanultam valamit, akkor a TF2-ről... Tudtam, tudtam, hogy lehet ilyet. <gül> De, meg azért remélem, eloltani elszoktad azok, akik, akik égnek. Azokat. Persze, meg az jó, ellenfeleket jó. néha elfújom a pályáról. Na, hát, ez ez hát. még így megvan. Jó, Na, vicces az a piró. Meg az összes ja. karakter. De Szeretném. egyébként tényleg, tényleg ezért jó, hogy ad egy olyan küldetést, amit így múkás megcsinálni, csak akkor van szíves, hogyha olyan csapattal vagy együtt, akik nem igazán fekítenek abban, hogy bármerre haladjon a játék. Csak Jó, hogy... mondjuk az a szerencse, hogy, hogy a küldetések, hogy ilyen csikot kell feltolni. Tehát, Aha. hogy több mindent csinálhatsz. Tehát, ha most van egy hülye csapatod, akkor azért még egy-két pontot szerezhetsz. Tehát... Persze. Tehát az idővel össze lehet hozni. Igen. Mondjuk az előző, tehát nem ebben a... az eventben, hanem még az előzőben, vagy az előttében, nem is tudom, ott volt olyan, hogy medikkel kellett úgy hílelni valakit, azt hiszem de moment, tehát ilyen robbantós emberkét. Hogy ő közben kilő valami centriket. Tehát azt úgy azért nehéz megcsinálni egyedül. Tehát az kell egy olyan demo menek. Igen, Perszem igen. azt fel tud robbantani bármit is azon kívül, hogy csak táncol valamelyik sarokba. Hát nekem volt régen is, meg most is volt egy kettő olyan extra cucca, amit hát nagyon én ezzel nem fogsz szívni. Tehát, hogy megcsináltam az alap kontraktet és uh -huh. akkor ugye utána még 30 pontot lehet szerezni. És volt egy kettő, már eddig négyet csináltam, abból kettőt nem csináltam meg, mert hát én ez biztos nem fogom végcsinálni. Én megcsináltam csak az extrahoz is, hogy én csak kettőhöz, de ahhoz épp elég volt. Mondjuk a medik az rohat könnyű volt, most majdnem csúnyát mondtam. Na szóval, a medik az könnyű volt, mert meg most ez egy újdonság, ezt nem is mondtuk még, hogy a, ha a kontrakt az egy bizonyos fegyverhez, vagy valami kiegészítőhöz szól, akkor ahhoz te kibérelheted magát, a kiegészítőt arra az időre, amíg megcsinálod. és igen, szerintem ez még tök jó, jó. Igen, ez az nagyon jó. Ez utána és nem marad meg, utána visszaveszik. Igen, persze, meg. de legalább kipróbálhatod, megnézheted. Na, és nekem igen. pont a mediknél volt ilyen, hogy ilyen nyílpuskával kellett hílennem messziről, meg ilyenek, és nekem az nem volt. Meg én még azaz, sose játszottam, és megkaptam, és azzal játszogattam, és körülbelül azt nem akarok hülyeséget mondani, de két perc alatt meg lett a contract extrakkal. Tehát, mm -hmm. hogy a az ilyen volt. Másnál meg van, hogy egy órát vért izzadok, hogy meglegyen, mert olyan hülyeséget kér tőlem, hogy nem tudom kémként, miközben égek, ugorjak be a vízbe úgy, hogy közben megölök valakit, aki épp fölvette a csapattársamnak a mezét, aki épp öl valahol a pályamásik végén. Tehát azért jó, az ennyire durvák nincsenek, de igen értem a problémát, nekem is szokott lenni ilyen problémát. De jó pofa, én nekem tetszik amúgy. De jó, meg, meg ad egy olyan célt, amiért így de a játék élni. Jó. igen nem, tehát A játék alapból jó, de ha játszol vele egy ideig, akkor így nem érzed, hogy haladsz valahová. a random cót meg minden. Itt viszont ad valami célt, amit így el lehet érni én. a játékban, és ez tök jó. Nekem is szívem. Hogy, hogy játszogatom, és oké, okay, vannak benne a azokat így feloldogatom, de úgy, úgy, úgy nem változik úgy semmi, úgy igazán. Ha meg az ember jól csinálja, és szerencséje van, akkor még az ára is visszajön. Pontosan. Tehát é, én, most én már ebben a... nem remény hogy ebbe is vissza fog jönni. A pínoládá az még tegnap másfél euró volt, úgyhogy. Tegnap előtt, előtt még nem 60 centér cent adták el tegnap előtt, tegnap meg másfél euró volt szóval. Egy felfele az ára? Aha, ment felfele, igen. Én is meglepődtem. Ha, a másik láda az nem ér semmit, az a katonás valami, nem tudom most mi annak a neve. Igen, meg van valami ajándék, a, a, a, tehát ajándék doboz, amit még nem lehet kinyitni. Igen, de az nem tudom mi a fele. Fél, utána nézegettem Wikipédián, és annyit írtak róla, hogy ez egy ajándék doboz amit még nem lehet kinyitni. Na, no, mondom, ez no. hát, benne valami no, lehet, Trédelni lehet, de eladni nem, meg, meg kinyitni sem. Viszont azt ingyen lehet majd kinyitni valami, Valószínű, nem tudom, Ád Lehet, hogy karácsonykor pont amúgy. Aha, ez jó pufa, ezt tetszik ez az ötlet. Ja, nem, nem olcsó a belépő, de, de egész, egész, egész jó pufának tűnik. Mert meg persze új tauntok, igen. a táncikálós is, ez a menrobix, ami tök jó, meg, meg jól néz ki, meg minden, de az, hogy ezt akkor használják sokan, amikor játszani kéne. Tehát, hogy... <laughs> tegnem is volt egy olyan meccsem, ahol folyamatosan próbáltam elfogadani King of the Hill játékmódba a pontot, és akkor nézem, hogy oké, okay, hol van a csapatom, és akkor két ember itt táncikál, három AFK itt mögöttem, én meg ott odajárok megdögleni a pontra, kb, mert ott mindenki foglal. Az ez a, ez a és nem áll a noob. <gül> é, igen, igen, igen, aki nem figyel én. a játékot. Aki nem táncol, táncol basszus. Elmondom a mókájukat. Miatt az nem meg az Mondjuk, ott pont nem számít, de? <gül> Utána azért, hoppá, hoppá bocsánat, lenémítjük. Jönnek a reklámok. <gül> <gül> Na, utána azért sikerült megcsinálni. Nekem a pályák is tetszett, Igen, ezek tök jó pályák egyébként. Már payloadban van egy olyan pálya, ahol be kell tolni egy ilyen nagyon szűk járatra, ahol nincsen több kiárat, és ott, ott mészárszék szokott lenni általában támadó oldalon. Tehát ott, ott beállsz egy centrivel vagy kettővel, van két heavy, akik hillelik őket, ott nem tudsz átmenni. Ja, hát ez is attól függ, hogy milyen csapat ellen Tudom, melyik pálya, pont azon nyomtuk, és az elemi nem tudott átmenni rajtunk, mi meg mint a vajon úgy mentünk. Tehát, gondolom a ja, hát persze attól is függ. csak Az ellenfél függ. csapatnál volt a tánci-tánci. Nekem az, hogy <gül> <gül> jaj, igen, lehet, hogy ott azt, hogy csak úgy tolják azt a munka A csapatmunka megvolt. Úgyhogy nekem a pályák is bejönnek, meg úgy jó pofa az egész. Meg így tényleg van valami, amit csinálhatsz, meg minden nap bejelentkezel, megnézed, van-e új küldetés, meg új tartalom van benne. Tényleg hát ezek a pályák, marhajók. Meg ez, ez jó, ki van találva, tetszik ez a varvnak ez a rendszere, hogy így behozza. Oké, okay, kicsit annyira nem olcsó dolgok, meg tök furcsa, hogy pont így ennyire karácsony előtt, a leárazás előtt jelentez meg. Azt hittem, hogy előbbre fogják hozni. Még vagy... mindig lenni ilyen event. Tehát én a De karácsony mindig van valami. Vagy szokott lenni, vagy a fele tudja. Mondjuk ez a, ez a jegyes dolog is nem rég jött be nekik. Tehát kettő vagy három volt ilyen eddig? Ja, azt hiszem igen, igen. Meg volt az a, az a kóp, amikor a robotok ellen, vagy ott is jegyeket kellett venni, azt hiszem. Aha, az a nem jött be. Hát azt szerintem se volt olyan nagy duranás. Egynek elment. Azt ja, volt hát, egy, az valóban volt is. egy ingyen jegyem, talán kaptam valami achievement, én nem akarok ügyességet mondani, csak kipróbáltam, úgy elmentem, nem tudom. Hány de úgy nem volt egy nagy. Azt lehet tenni, az lehet, hogy egy nélkül is, ha jól tudom. Csak akkor, Tehát, ha egy akkor kaphatsz benne valami cuccot, valami ilyesmi volt, ha jól emlékszem. Ja, lehet, hogy Vagy elmenti, a, elmenti a statisztikáidat, nem tudom. Valami, valami, valami különbség volt a kettő között, azt tudom. Közben nézegettem itt a ládákat, hogy miket dob belőle, és csak jó cuccok vannak. És azokat megkaphatod, amúgy? Tehát, hogyha nem láda esik, akkor fegyver. Aha. skin. És hogyha jó, hát nekem eddig, hát természetesen két fegyver skin esett, mind a kettő 10 cent. De most, hogyha kiesik egy lila, az. Ezek olyan... jól is néznek ki, tehát most az ember nem adja el 10 centért ezeket a kis zéket. Hát azok, amik kiestek, azokat, azokat, azokat én eladtam 10 centért. Tehát, hogy Igen. az úgy nézett ki, hogy. Igen, ja, hogy annyira hogy mondjuk... jó, Úristen, ez hogy néz ki? Igen, annak mondjuk purák. Meg hát ugye persze a menőszkinek azok rózsaszínek, tehát a rózsaszín skin az mindig menő mindenhol. Igen, egyébként most pont azt nézem, hogy az egyik ládából ilyen, mint a cukorral lenne az összes skin. De Igen, és, az, az, és, az, és az, azok a drágák, azt hiszem, az a piros, nem? Aha, aha. Ja, hát akkor Meg azért kerül egy... kétszer annyiba, mint a másik. Meg van egy jó kinéző demómen, ami mint olyan cukoradagoló lenne a KB úgy néz ki, de nagyon tetszik. <gül> <gül> ez tök jó. Az az érdekes, hogy egyre többet játszom mostanában a tf 2 vel fölött most ki kijött ez az update, és, és egyre jobban azt érzem, hogy nem tudom, hogy valahogyan nekem ez jobban szimpatikus, mint az, mint az overwatch. Így, így ránézés. Jó, az, amit nem is azt még igen. nem tf Igen, ki. igen, azt még nem próbáltuk ki, de, de nem tudom, ez valahogy. Hát a kettő azért más. Bármennyire sokan. Hasonló. Hát hasonló, persze egy kicsit. de Kicsit? Ugyanaz lesz amúgy. <gül> jó, mert erről vitatkozhatunk. Nagy nagyon, sok, nagyon sok FPS-re játszom és igazából még, ami nagyon-nagyon hasonlít is egymásra két FPS, én még ott is zongorázni tudnám a különbséget, pedig nem tudok zongorázni. Igen, persze é. van. Ez a baj, látod? <gül> de ez zongorázom. <gül> de ezt elismerem meg, Meg két ugyanolyan játék ami, ami teljesen úgy néz ki, hogy ha mind a kettőbe szakértő leszel, akkor látod az aprónak tűnő különbségek, amik később felnagyulnak, hogy, hogy, hogy jobban érzed, de attól függetlenül így, így ránézek, és oké, nem játszottam tényleg, meg látom, hogy azért az inkább ilyen valami mobba-szerű de ott is van ugyanilyen tolós játékmód, ott Aha. is különböző kasztok vannak. Meg de a játékmódok terén azért annyira nagyon változatosság nincsen. Ja, sajnos abban már annyira nagyon sok újat nem tudnak hozni. Bár, mondjuk most pont van egy játék, amit nem is tudom felírtam a listára, de még mindig gondolkozom rajta, hogy ezt ajánljam én vagy, vagy ne. Ez a... a The Mean Greens Plastic Warfare nevű játék. Ez, ez nemrég jött ki. Talán hogy a hónap elején. Valahogy. És ez nem is, nem is FPS, hanem TPS játék. És az egésznek a lényege az, hogy van két csapat, ilyen plastik katonák, tudod, mint ami, tudjátok, mint ami a izében volt a ez volt story nem nem? Igen, olyasmi? volt, Nagyon sokan írják fórumon, hogy ez olyan. Csak ez ugye most uh -huh. jött ki igazából. És elég fura játék, mert kicsit ilyen, ilyen korai hozzáféréses hangulata van, tehát hogy valamit még meg kell benne csinálni, de nincs korai hozzáférésbe. Uh -huh. Viszont játékmódok terén úgy, úgy egész jó pofa. Például van egy olyan játékmód, ahol a, a pálya az egy ilyen ebédlő asztal, ami van egy rohadt nagy torta, és az egyik csapatnak az a feladata, hogy meg kell gyújtani az összes gyertyát a tortán, a másiknak meg, hogy, hogy, hogy megakadályozza yeah, ez mondjuk tök jó. És, és így, meg a, a zene is olyan, olyan szülünapos a háttérbe tehát nem tudom, hogy honnan szedték ezeket a marjozenéket, mert nem ismerős honnan de olyan, olyan igényesnek tűnik az egész. Mondjuk én annak idején szerettem az Army Man játékokat Úgyhogy ez, ez egy ilyen jó pofajáték, viszont nagyon sok játékmód olyan, mint nem lenne rendesen kitalálva. Tehát van egy meg pálya. Mert úgy minden pályához tartozik itt egy játékmód úgy van megcsinálva. És ugye van ez a tortás, akkor van egy másik, ami nekem annyira nem jött be, tehát azt utálom a legjobban, az egy ilyen kádban zajlik az egész meccs, aminek a közepén van egy ilyen polip, ami egy pörög, mint valami körhintának a közepe, kb. És körben, meg a polip körül vannak ilyen gumikacsák, amik úsznak. És a két csapat a két oldalról indul egy-egy hajóról, és akkor csak ezeken a gumikacsákon tudnak közlekedni. És ez ilyen zászlórablós, Tehát, hogy a kádnak a két szélén vannak ilyen zászlók, és azokat kell elhozni úgy, hogy ráúrsz a gumikacsára, a gumikacsára, lát a hajóra, behozod a zászlót, vissza a gumikacsára, és akkor a kacsák meg körbe. De ez annyira hülyén van kitelevezve ez a pálya, hogy igazából, ha meg, ha meg is szerzed a zászlót, visszaúrsz a kacsába, akkor a másik csapatnak a kezdőjénél megy el. Úgyhogy a, a másik csapatnak bőven elég annyit csinálni, hogy ott kempel, és szaráljuk a kacsákat. <gül> mert mert ott nem, nincs nagyon rajta fedezék. Tehát én nem is értem, hogy találtak ki ezt a játékmódot. Hogy ennek úgy mi értelme van. Mert úgy, úgy, úgy semmi. Hm. Tehát ez, ez annyira nem. Ja, és ott nem lehet úszni a vízbe. Tehát ha beeszel a vízbe, amit elég könnyű a rohat kacsákról lesni, <gül> akkor, akkor megfulladsz. Tehát a pálya, ez érdekesen hangzik, tényleg szemétség, de mondjuk én eleve a, a zászlós, rablós dolgokat én utálom az összes játékba egyszerűen, annyira irítál ez az egész játékban. Hú. De komolyan, tehát a TF2-ben is, hogy el kell lopni azokat a rohadt izéket, nem is tudom, hogy, hogy hívják valami... Intel örül. vagy valami Igen, eset. Intel, azt hiszem, hát uh -huh. az is... Tehát, az, az, hogy, tehát ott egy normális csapat kell, ez alap. De hogyha normális igen, igen. csapat is van, a térképen van mindenféle hülye jelzés, hogy ez most ott van, ez most itt van, akkor te most be akarod vinni, de az pont elviszik. Én aláírom, ez tényleg jó pofa meg minden, de hogy én ezt józanul nem fogom játszani soha, az tudja. Tehát ehhez nekem mind kell. Na hát ebben a mingrinze meg még rosszabb, tehát itt Jö. annyira esélytelen az egész. Lehetne azt, hogy minden kacsára tesznek egy fedezéket, ami mögé bebújsz, és csak úgy tudnak megölni, hogyha mögé mennek, mögé ugrálnak ők is. Igen, igen. Ez, vagy, vagy, eleve ezt a, vagy megcsinálni azt, hogy lehessen úszni a vízben. Mert van egy olyan pálya, ami egy akváriumnak a belsébe játszódik. Tehát, hogy a víz alatt uh -huh. igazából. Ezt mondjuk onnan lehet észrevenni, hogy a gravitáció még a kisebb lenne. Tehát, hogy így nagyobb lehet ugrani, kicsit így furán mozog az ember. Meg, hogy úszkálnak körülötted a halak a levegőben kb. Ó, oh, halfizika. Halfizika van bennekel. De egyébként nagyon megvan csinálva a játék, tehát hogy nem azt mondom hogy élethű mert igazából játék katonák vannak de úgy tényleg úgy néz ki mintha egy helyjáték katonával és azok a pályák amit tudom, ilyen team death match megy ott az egész szórakoztató is van egy ilyen nagy mint egy katonai terepasztalot kell rohangálni, az például egész tetszik az a, az a pálya de mondjuk a fejlődési rendszer az nagyon rosszul van kitalálva mert hogy nincs benne <gül> tehát ugye, ez a legnagyobb probléma a játéknak amit nem igazán tudom ajánlani ez egy feature bárkinek de tehát, hogy belépsz a játékba, van egy katonát, annak ezek a fegyverei, azt mennyi. És így ennyi. Tehát nem lehet benne fejlődni, nem lehet benne fegyvereket válogatni össze, vagy semmi. Nem. Ugyanazok a fegyvereid vannak az összes játékba, mindenkinek. És mennyi. Tehát kicsit ez az arena shooter jellegű. Annyival leegyszerűsítve nem is kell összeszedni a fegyvereket, mert nálad van minden. Hát, ez vagy, mondom, ez, ez nem bug, ez egy feature. Meg egy másik nagyon vicces pálya, aminek az elején kicsit furán van kitalálva. Az a lényeg, hogy egy fagyasztóba kell menni, fagyasztóba rohangáz. és az elején van egy nagy jégtömb a pálya közepén, amit van lángszóró ilyen fegyver, és azzal kell leolvasztani. És ha leolvasztattad, akkor ott egy ilyen rács lesz, és azon átesel, és lent van még egy pálya, szerűség, ahol ilyen jégcsapok lógnak, meg minden, és a két végén a pályának van egy, egy, egy, egy ilyen dinoszaurusz jégtömbbe fagyva, és azt kell leolvasztani. Ami így tök jó hangzik elmondva, csak így a játék elején az úgy, mind a két csapat ugyanazt a jégtömböt olvasgatja, addig így ilyen fura, hogy az egyik csapat elkezd lövöldözni, akkor nem haladnak sehova. Tehát ez valahogy nincs kitalálva rendesen, hogy ez most hogy is működjön. Szalaszét lőhetik egymást, amíg így olvasgatják le a középső jégtömböt. Lehet jobb lenni, hogyha két külön jégtöm lenne, és az egyiket csak az egyik csapat tudná olvasztani, és akkor nem közösen olvasztom. Hát vég a, a végén, amikor a dinoszaurusz kell kiolvasztani, ott mind a két csapatnak van külön dinója. Na hát ezt mondom, tehát ezt megcsinálhatta volna az, úgyhogy... De a tetején azt mondom, ott egy van, de ez is ilyen jó pofa. Jól is néz ki amúgy. Most nézek videót. Ami lehet, hogy azért nincsen benne fejlődés rendszer, mert a régi 30 menekbe volt is, hogy mm -hmm. ez annak a szellemi örökös akar lenni, vagy valami hasonló. Na hát jó, csak így egy kicsit ilyen, hát ilyen, mintha nem lenne kész a játék. Uh -huh. Viszont ezt a szemben a fejlesztők azért elég jól állnak hozzá, tehát jönnek ki update tehát volt olyan... Hát akkor lehet, hogy tényleg az van, hogy ki akarták adni, csak nem akartak early access hanem Aha. hát akkor adjuk ki így, aztán eladjuk majd a frissítésekkel. Hát lehet, mert azért dolgoznak rajta. Tehát volt például benne olyan, hogy nem lehetett lőni, amikor ugrasz. Tehát a levegőben nem tudtál lőni. Tehát ha le is valahonnan, igen, csomó pálya olyan, hogy le, le lehet ugrani magas helyekről, és amíg nem, nem, nem vagy a földön, addig nem lőhetsz. A rakétavetővel milyen király lövöldözni, úgyhogy így ugrálsz azért az tök alap minden ilyen lövöldözős játékban, hogy azt meg lehet csinálni. Amúgy a rakétavetővel, ami rohadt erősebb a játékban. Hát hogy akkor... egy rakéta, egy kis műanyag darab ellen. <gül> De hát a rakéta is műanyagból van ember. Ezt honnan és... tudjam. Ja, ezt tudom. ja, műanyag emberek ilyen, ilyen valódi rakétával rovangálnak. <gül> minden, szóval, mindenkinek az elején van nála rakétavető. De ezt is tökében megcsinálták, hogy utána meg belerakták, hogy a kugrás közben is tudsz ülni, meg a rakétavetőnek van egy ilyen lánya. tehát meg elhasználtad, akkor egy darabig nem használhatod, hogy legyen az, hogy mindenki rögtön mondjuk TDM-be indul rakétavetővel, és így szarál éri, a, akit ér, hanem hogy lehessen benne egy kicsikét így harcolászni. De egyébként nagyon jó pályák vannak benne, meg, meg ami nagyon tetszik, hogy van ilyen olyan pálya, ahol ilyen, egy ilyen szoba lenne, ilyen játékokkal, meg rajzokkal, meg minden, és tök jó meg vannak csinálva, hogy a a műanyag dobozokban tükröződik a, a katona maga. Tehát, hogy látod magad ilyen elmosódva, hogyha tényleg az ilyen műanyag doboz lenni, ami mellett rohangálsz. Tehát, így itt meg vannak megvannak. Oké, okay, lehet, hogy ez az engine-nek a sajátossága, és akkor átettek egy ilyen textúrát, meg tükröződést, amit beállítottak 5 perc alatt, de nagyon sok játéknál ilyen, nem szoktak figyelni. És akkor az, az ilyen aprólékos dolgokra is. Igen, igen. Hát, ha jó, rendesen ki lenne találva az összes pályán a, a játék, akkor azt mondanám, hogy tök jó mert amúgy tényleg változatosak vannak tehát van, ahol egy, van ahol egy modell vasúton kell rohangálni és az a lényeg, hogy mindenki jel... két csapat elindul a vasút két végéből, és miközben megy körbe-körbe a vonat el kell foglalni pontokat tehát nagyjából mint a Team Fortress-be ez a pontfoglalós, ami ja, igen, igen, a két igen. végéről is, nem tudom annak mi a játékmódnak itt a neve de nah, az csak azért, ez meg azért szar, mert ugye egy vonaton tudsz menni előre, meg hátra és így ennyi. <gül> Tehát ugye itt is van egy kis izé, hogy jó-jó, klassz, meg jó pofa, de amikor csak előre tudsz menni, meg hátra, akkor úgy nincs sok lehetőséged arra, hogy csinálj is valamit. Foly lenne, több vonat lenne, több sínnel. Ja És vár lehetne urálni, amikor Aha, igen, egy igen. más mellér. Igen, hát lehet, hogy jövőbe raknak bele új pályákat, meg említőleg új fegyvereket azokat majd fognak beletenni. De lehet, hogy lesz fejlődés. Sokan, sokan azért írják, hogy kéne bele valami fejlődési rendszer, szóval lehet, hogy még azt is megcsinálják. Hmm. Most, hogy így bekattintottam az ára, azért 15 euró az úgy nem kevés, hogy a hibákhoz képest, amiket elmondtál. Hát igen, igen. Még én a G2 árról szereztem be, ott se volt sokkal olcsóbb, de nagyon megtetszett. Tehát mondom, futok már benne egy-két kört. Ők itt ugye lehet, hogy nem early access tényleg, de hogyha most jön hozzá rengeteg frissítés, lehet, hogy később meg az ára. Most azért nem írták ki, hát a még hogy viszont, gondolják. Tehát ilyen játékoknál viszont nagyon sokszor szokott az lenni, hogy főleg ilyen, ez ez csak multiplayer, tehát ebben nem nagyon van semmi szingű tartalom. Tehát ilyen játékoknál nagyon sűrűn szokott az lenni, hogy egy akcióba így lemegy az ára, félérekre. fél hm. akkor, akkor érdemes lesz így bevásárolni. Bőle, de de szíval szíval is két, is azt képes, egész sokan tolják. Ja. Hát ha sokan, azt nem úgy értjük, hogy nagyon sokan, csak úgy ahhoz képest. Na sok a pozitív vélemény, meg inkább, inkább nagyon pozitív. Na, tehát, hogy... most nézegetem, hogy. Hát, igen, olyan nagyon sokan az én mégsem. Olyan 600 volt mostanában a csúcs, 6-700 között az egyszerre fentvévő játékosok, és olyan 100 körül mozog mostanában. Hát ez nem olyan rossz szerintem, főleg, hogyha még tényleg vannak benne hibák, mert nincs benne olyan sok tartalom ahhoz képest. Ez egy kicsit sokszor. ilyen hiánypótló játék, mert tényleg nagyon erre, amit mondtatok erre a játékra, és sokan írják is, hogy ez tök olyan. olyan. eleve már azoknak a rajongói így belettek húzva ezzel. Ez egy kis hasonló a játékmenet, és hogy néztem a videót, a régi is ilyesmi volt. Meg ugye ott se volt fejlődési rendszer, meg ilyenek. Aha, de de jó, mondjuk a mai világban már azért mindenhova kell, meg Vagy... ládákat nyitogatni, meg kártyák, úgyhogy. Igazából, hogy ha most az árát nézzük, ez mennyi most? 15 euró körül van a steam uh -huh. 15 euró. Nézem, hogy a Garden Warfare mennyibe kerül az original. Az első rész. Jól tudom, az is körülbelül ezen az áron megy most akciós éppen. Karácsonyi akció van. Nem, az csak, 10, az csak 12 euró. Tehát, hogyha a két hát, játék akkor között Garden választani Warfare. kéne, akkor, akkor a Garden Warfare ott olyan fejlődési rendszer van, tehát abba tudsz beletenni időt, meg ott is lehet ilyen kártyákat gyűjtögetni. Ott ilyen kis, kicsit ilyen, hát beszéltük, már, ilyen album szerűen lehet így a karaktereket is unlockolni, hogy mint egy ilyen albumba gyűjtöd a darabkáit a kártyákból, és akkor összerakod, akkor az a játszhatsz. Tehát abban azért egész jó fejlődési rendszer van kitalálva. Hogy nem sokáig jön so a is. kettő. Új a kettőt már nagyon várom. Nekem instant buy lesz, csak ilyen drága. Sertem ugyanaz lesz, mint az első, csak körülbelül 10 DLC-vel több körülbelül. Hát lesz ne tartanom dögivel, mert az első részből a karaktereket át tudod húzni a másodikba. Amíg az kérdés, hogy tudod is-e majd átalakítani őket, vagy csak egy kész karaktert áthúzol? Amíg az, hát az kérdés szerintem, szerintem nagyjából ahogy itt működött. Vagy egy kicsikét még megbolondítják. Még igazából itt nagyon, Tehát itt a, ilyen kozmetikai, tehát a Garden Warfare ben ilyen kozmetikai cuccokkal lehetett nagyjából személyre szadni a karaktereket. Meg volt egy- -két ilyen képesség, amit tudtál változtatni. És így annyi. Tehát én nem tudtál irányzékot tenni a fegyverre, meg beállítani, hogy mekkora legyen a visszarúgása. <gül> a durva is lett volna, mondjuk. de, de Jó, amelyikor. jó az a Garden Warfare. A Garden Warfare-ben egész jó kis fejlődési rendszer. A meg egy jó pofa. Össze kéne hozni valamikor egy tímet megint. Nincs, a... Akkor azt is le kell töltenem. <gül> <gül> lebizony, lebizony. Most már. is. Nekem fölött van folyamatosan. Nekem is fent volt, csak most ilyen újratelepítés után, így, még most nem került fel. <gül> én akkor még meg sem szólok, mert nekem még meg sincs, úgyhogy... Most nézem, hogy itt az Originál van ilyen funkció, hogy van egy ilyen link, hogy próbáld ki mielőtt megvennéd. Tehát hogy lehet, hogy a fújátékot le lehet így tölteni. De az nem mindenből van, ez a game time. Hát ebből látszik, van. Hogy én most rákattintottam, pedig nekem megvan a játék, nem tudom mit fog csinálni az origin. Meg az a jó, hogy ezt nem használja fel. Tehát ez nem tűnik el, legalábbis nekem nem tűnt el, mert kb. Ő három évig írta, hogy a Titan van nekem game time-om. Mi most én is leugrottam egyből, hogy legyen meg, de sose töltöttem le és Na, már nem ha, is. Van, fogom. van kedvetek Gárdemó Ferezni, abban én benne vagyok. Mondjuk egy game time-ot behúzott el is, miként aztán nyomjuk. Jó, van, lehet, hogy. Tehát, ha megnézed, a Én ne, nekem tetszik maga a játék. Én inkább a, ezzel a borzalmas originál vagyok, nem annyira kibékülve. Ja, de föl van. Mondd ki, gyűlölöd azt is. <gül> uh, most megkaptam az Origin t hogy... Köszönjük, hogy megrendeltem 0 euróért a Garden Warfare game time-ot. <gül> és ezért kapsz egy virtuális tapsot. <gül> De azért vicces, mert nekem megvan a játék, tehát most így... Nem, hogy az legyen, hogy így a játékba, és jaj, gratulálunk, mindent nulláztunk. És itt a game time játszál, a kapok. És mikor lejár, eltűnik a megvett játék is. <gül> az durva lenne, igen. Hát Én most nem. nézem, hogy a Need for Speed World már egy jó ideje megszűnt, és még mindig itt van nekem a játékaim között. És csak elrejteni tudom. Hát, lehet, hogy játszani nem tudsz vele azért. Hát valószínűleg, mert a szervereket lelőtték körülbelül egy... Vagy az ilyet nem értem, éve. tehát ha van egy tök jó játékuk, akkor amikor az van, hogy jó, mi akkor hagyjuk a szervereket a francba, akkor miért nem hozzák ki azt, hogy jó, srácok, kiadunk egy dedikált szervert, itt van a... vele tölteni, és tényleg tök minimális átalakításokkal lehetne azt tovább tolni. Mm, jó, mondjuk ezt a, ezt a van egy tök jó játékokat, ezt most a Need for Speed burn idézőjelbe tenném, mert maga a játék nem volt rossz, csak Akkora egy grind fesztivál volt, mint a múltadásban beszéltünk a Silk meg az ilyenekről, Na. hát az körülbelül ugyanez csak autókkal. Tehát, hogy ott te a versenyekért alig kaptál valamit, akkor nem voltak küldetések, nem tudom, ismeri valamelyik őtök a Drift City nevezetű MMORPG-t. Nem, nope. nem, nem volt szerencsém hozzá. Ilyen, ilyen képregényszerű grafikával megáldott ilyen autós MMO jó egy nagyon nagyvárosban, városban, több város is van, több szinten, és küldetéseket tudsz csinálni, tudsz mások ellen versenyezni, tudsz be, ö, úgy versenyezni mások ellen, hogy egy csapatba vagy velük, rendőrös üldözések, minden, és a fejlődési rendszer, loot, minden ilyesmi. Na most a Need for -a ugyanez volt Pepitában, csak annyi, hogy itt csak versenyezni lehetett, és ennyi. Ennyi volt az egész. Versenyezhetél, meg a saruk elől menekülhetél, és ez egy idő után, konkrétan egy óra után olyan rohadt unalmas volt, hogy hú, le is töröltem a francba. Hát igen, meg mondjuk a dedikált szervekkel, hát pont, ki, hogy pont használni azt ki, hogy ne kelljen annyit grindelni, akkor még... ja, Nem, meg szóval amúgy én. erre annyit mondok, hát, Neu, hogy, hogyha mondtad, hogy van egy nagyon jó játék, amit lelőnek, hogyha a nagyon jó nem lövik le. <laughs> ez meg a másik, igen. Hát még azért vannak olyanok, amik jók, és, és csak azért lövik le, mert nem játszanak, mert átmentek igen. máshova. De, de amúgy általában igen, tehát a jó játékoknak a 90% az nem fog eltűni a sülyeztőben. Igen, mondjuk az a baj, hogy sok jó játék nem kap figyelmet, és mivel nem kap figyelmet, nem játszanak vele és azért kilovik. Igen, de mi azért vagyunk Egyetem. itt, hogy felhúzzuk a figyelmet ezekre a dolgokra. ott van, -e ott van minimum, a... most a minimum jutott eszembe, hogy ott nem tudom, valami szerver probléma van, és az itt tök jó játék egyébként és viszonylag játszottak is vele, elég sokan, meg lehetett megvenni már ilyen 700 forintért a Steamen is, úgyhogy eléggé ott volt, hogy sokan játszhatnak vele, és ott behalt a szerver, és így írják, hogy dolgoznak a problémán, de az már hónapok óta megy, és azóta se csinálták meg. Hmm. Megnézem, hogy. Hát, ha van már valami haladás a témában. A Steamről le is kerültem, lehet megvenni. És ez ennél hát akkor lehet, az, mondjuk, a tényleges dologra utal. Hát, igen. Pedig de... a de mert emlékszem, olvastam rengeteg hírt, hogy ez jön, az jön a minimum, hmm. meg nagyon várják, meg minden ilyen régebbi vágás valami. Igen, én is úgy valami a gamer oldalon olvastam róla, és tetszett. Be is fizettem rá. Most tizedikén volt egy bejegyzés a Steam fórumon. Hogy most ör örökre a steam vagy, vagy csak addig, amíg ezeket a szerver dolgokat megoldják? Hát amíg megoldják. Ja, Mondom, ja, ja. Egy olyan játéknál, ami csak multiplayer, elég idegesítik az ember. Mondjuk most megveszi, fellép, felinstalálja, és kír nagy error-ot neki, hogyha bocsadás, most neked nem fog menni. Hát ez valóban kicsit kellemetlen. Úgyhogy, de mondom azt írták, hogy dolgoznak rajta, nagyon nem sietik el. Úgy veszem észre. Meglátjuk. Hát most komolyan mi lehet olyan mértékű probléma, ami miatt ennyi ideig nem csinálják meg. Jó kérdés. Elment az áram. Náluk. <gül> és már, és már két hete nincs. -kint, jel, kint van a sivatagban valahol a szervergétük, és egy, egyetlen áramkábel ment arra. <gül> Igen, meg internet sincs, Még, hogy nyissák a bejegyzés? szóval a van a Igen, hát nagyon nem lehet tudni. De mondom, tehát most erre a bejegyzésre is, amit tizedikén írtak, itt tök sokan írtak, hogy köszönjük, hogy hűzé. De akkor legalább foglalkoznak vele, meg azért tényleg szólnak, hogy tudjuk, hogy... Sok esetben ez a nagy probléma egyébként, hogy egyszerűen ott hagyják a rajongókat, és így nem csinálnak semmit, nem mondanak semmit, eltűnnek a francba. Itt legalább valami visszajelzés volt, még hogyha ilyen, hát... Kellemetlen is. Igen, tehát dolgoznak rajta, aztán majd meglátjuk. Na, szurkolunk akkor. Ja. Na, de akkor, hogyha már a... TPS járték. Az I-hez így átkanyarodtunk, akkor mehetünk is szerintem a következő szegmenshez, ez nem lesz hosszú. Én bátorkodtam betenni. Ja, igen. Hogy a Dolgosznak dice az új Batletflirden. Igen, tehát a Dice. Ja, le-spoilereztetek. Bocsánat. Ja, oh, hát most mindegy. Hát Bruce Wayne valójában Batman, úgyhogy ezt még ezt a spoilert nem mindenképpen no! el kellett sütni. Tehát <laughs> a Dice egy része már dolgozik az új battlefield ami elméletileg számozott epizód lesz, és nem olyan lesz, mint mondjuk a Hardline, vagy a Bad Company, és annak se a harmadik része elméletben, pedig ugye mindenki azt várja. És ami, ez, ez azért is érdekes, mert a Battlefront kijött, nincs benne tartalom, azon dolgoznak. De közben már csinálják a Battlefield-et, az újat, és emellett megjelenik a BF4-hez egy DLC, plusz még a Hardline-hoz is. Amit én csak azért említek meg, mert én engem egyáltalán meglepet, hogy az a játéka még játszik valaki. Tehát ugye a Hardline-ról egyszerűen mostanában, tehát ez nem is az új Battlefield miatt tettem be, hanem a Hardline miatt, hogy uh -huh. arról egyszerűen annyira nem hallani, amióta kijött, hogy az valami elképesztő. Hát igen. Vagy ez csak nekem. Hát jaj, kettőt, tűnt, tényleg hát, semmit azóta. Hogy kijött a játék, mindenki mondta, hogy jó, jó, de hát ez nem olyan jó, és onnantól kezdve vége. Én egy büdös hírre nem emlékszem egészen mostanáig, igen, hogy hát, azt most valami is, lett volna. Most az is 12 euró az alapjáték, a Battlefield Hardline. Ami nem túl sok ahhoz képest, hogy nem olyan nagyon-nagyon régi jelent meg. Tehát annyira jó, nem bopoltasz be. De most ha választanál mondjuk egy BF4, vagy mondjuk, jó ne egy BF4-et mondjuk. Vagy a mondjuk Garden Warfare, War de hát azért érted? Hát én nem tudom. Nekem a Hardline tetszett a beta-ba, de végül nem vettem meg, aztán... Később úgy néz ki, jól is jártam. Hát szerintem a Hardline... Most, ott... most meg már az a baj, hogy szerintem nincs olyan sok játékos. És nem mondom, pedem. én azt csodálom, hogy egyáltalán még van. Ugye, meg a, az én, a az meg a másik, hát az, az, az meg a nagy képűség, ne további vagy, hát nem nagy képűség, de ez mekkora egy baromság már, hogy, hogy kijött a battlefront, mindenki szidja őket, hogy hát ebből basszus mi ez, azért kicsit kevés, ahhoz Aha. képest, amennyibe kerül, és erre bejelenti a csapat, hogy oké, tudjuk, hogy kevés, hozzuk ki a DLC-ket, de amúgy már a 600 emberből 60 már máson dolgozik, mert le se szarjuk, tehát, hogy ez azért... És hát közben igen. gondolom, jó, most ezeket csak számokkal dobálozom, nem tudom pontosan, de mondjuk lehet, hogy mondjuk tényleg 660-ban az új bf ját dolgozik, akkor még 100 csinál DLC-t a BF4-hez, még nem tudom, 50 a hardline-hoz, és a maradék meg a betűfronton nagyja, hogy na most a gyárt gyárt betegyük, vagy ne? Hát... Igen. Hát ez Bár mondjuk legalább lenne benne valami tartalom, még ha irritáló is. Hát, mondjuk egy Jar Jar skinnek örülnél most komolyan. Egy <gül> jó kösböröknek, <gül> hűsnek. <gül> ja, vagy azt, igen. Térem, az újból csodálom, hogy majd biztos jön úgy az újból a karakterek, mert azt Ezt Csak lenni neki spoilerezni. Persze, jó. meg hát hülyék lenni neki hogy egy az itt Meg gondolom, háromszor annyiba kerülne az a DLC, mint az összes többi. Közben reggel, a besull az azért játszanak a hardline Nem azt mondom, hogy marha sokan, mert, mert nem a nem... játszanak többen, vagy pedig a The green greens <gül> Ezzel. Azért <gül> Hardline-al. Basszus, azt hittem, hogy, hogy fordítva. Hát itt ugye vannak 64 fős szerverek is, és eléggé tele vannak úgy nézem. Tehát van egy csomó szerver tele, meg van egy csomó, hely, ahol van hely. De ugyan marha sokan nem, tehát a Battlefield 4-hez meg a 3-hoz képest kevesen, de egy min green képest többen. De azért milyen durva basszus, hogy ezekkel az új BF-ekkel, most nem a gondolok, hanem a mellékák, hogy, hogy jó, még játszanak, akkor ezek szerint ez engem meglepett, de például a Bad Company 2 még most is tele van szinte, meg a BF 3, tehát a, a három. Uh -huh. Hát a három az mondjuk elég jól sikerült. Igen. És hozzá tartozik, hogy ingyen azt az a Ja igen, azért. igen, igen. De előtte is tele volt. Hát És előtte az is az akkor... ott, Hát meg előtte az... volt egy Bundle-ben is, Bundle-ben is igen. Még nekem az is dura volt, hogy amikor kijött a BF3, még utána rá, nem tudom, fél évre fölmentem a Betcamp-eni kettőbe, és tele voltak a szerverek. Hát azon is játszanak, igen. Az is egy annyira jól sikerült rész, és így a rajongók meghálálják, hogyha valami végre jól sikerül. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogyha egy év múlva visszatérünk például arra, hogy a Betlehem hányan fogják játszani, hogy mennyi lesz az. Hát nem sokan? Hát lehet. De arról nem is nagyon lehet tudni adatokat. Mert ugye a Steam-es játékoknál, tehát ott viszonylag publikusok az adatok. Ez a SteamCharts.com weboldal is elég jó monitorozza azt, hogy mikor mennyien játszottak ará egyes játékokkal. Viszont origin nem nagyon vannak ilyen számok. Hát jó, hát ez az Origin. Hát most... Pedig nagyon megnézném, hogy mennyi játszanak a battlefront -től. Szerintem azért nem ismerik nagy dobra, mert máskor mindig szerintem tuti vásárlási adatokat hozni fognak, mert arra hogy nagyon büszkék lesznek, hogy ennyien megvették, de szerintem akkor, amikor már kihozzák a vásárlási adatokat, azoknak a játékosoknak a 70-80%-a már nem fog vele játszani. Ab Egy akkor, amikor mondják. Egy három-négy hónap múlva. Na, kíváncsi vagyok én az új BF-re. Ha számozott epizód lesz, akkor, akkor tényleg jó. És amúgy ti várjátok esetleg? Na én igen. Hát nekem négy is tetszett, meg most az hát tartalmak. Most jött hozzá, ki új pálya. Ugyanilyen I témában igen. gondolkodtok, vagy inkább ilyen múlt, vagy jövő, vagy valami keverék? Hát nem tudom. Én igazából már, tehát a, a háromhoz képest a négy az nem hozott olyan hatalmas változást. Úgyhogy kíváncsi leszek az öt, az mit, mit hoz be. Szerintem ilyen új fegyverek lehetnének benne. milyen jövőbe mutató strukterek. Én nem tudom már Kodosba. most, hogy hol láttam valamelyik ilyen 9-gex-szerű ilyen oldalon, hogy ott arra izgulnak, hogy Battlefield 1944... Hát, hogy jó igen. lenne. Igen, egyébként sok helyen olvasgatom, hogy is meg battlefield is szeretnék az emberek, hogyha megint valami világháborús lenne, vagy valami múltban mutató akármi. Tehát, hogy kezdik unni már a hú és a jövőben ilyen fegyverek, meg tudom én mi lesz. De nem tudom. Tehát, a, arról a témáról már szerintem marhasokat lehúztak régen. Mert a nem? Tehát a jövőről, a jövőről, jövőről is. Is. ezt akartam igaz, mondani, igaz. Hogy, hogy én, amikor még nem volt ennyi jövő, én, én már a Battlefield, nem tudom, 2100, vagy mi volt az? Valami. 2042. Igen, tehát én nekem már az sok volt a jövő. Tehát hogy egyszerűen én FPS játékban nem szeretnék jövőben játszani ilyen, ilyen PvP-s dolgokat, hogy én nekem inkább a múlt, vagy maximum a jelen. És nekem a jövőben az teljesen furcsa, hogy most lézerfegyverekkel lövöldözünk, meg ilyen hülyeségek, meg robotokkal mászkálunk. Tehát én nekem ez a, ezért van például a kod is, hogy, hogy ez nekem, ez De, nekem más. De Battlefield az nem nagyon ment eddig még a jövőbe. Tehát, Tehát egyszer... csupa olyan fegyverek vannak még, ami simán szerintem most is, most is vannak. Tehát hogy nem nagyon mentek ők eddig abba az irányba. Én ezért gondolom, hogy most majd a következő részben lehet, hogy fognak. Vagy is lehet, is hogy tényleg megkapják, hogy akkor sokan már elegük van a jövő harcviseléséből, és megint. Nem, igazából egy, egy frostbite engine-nel hajtott régebbi FPS, rég, rég, tehát egy múltba játszódó, az lehet, hogy jól néz neki. Szerintem nem, nem lesz, az azért nem lesz, mert már nem tudom hány éve a betcamp 3 három mindenki, és le se szarják őket, úgyhogy nem tudom. Nem, szerintem igen. itt pénz beszél a játékos meg kussol. Meglátjuk. Én minden is itt kíváncsi várom. Igazából a négyhez is hoznak mostanában olyan tartalmakat tök ingyen, hogy azt mondom, hogy hajlád csak így tovább. Ezt mondjuk, ez mondjuk ez tényleg ez, ez jó felső. Most az új pálya, ami kijött, ez a Dragon Valley, vagy valami ilyesmi a Ez nagyon nem híres, régen majdnem minden izében volt meg ilyenek. Azon is játszottam és tök jó, tök jó néz ki. Aha igen Dragon Valley. Tök jó épületek vannak betéve. Így nagyon jól össze vannak rakva, meg hidat fel lehet robbantani, amit aztán újra lehet építeni az enginereknek. ereknek Szóval azért raknak, raknak bele tartalmat. Jó, hát igyekeznek, csak majd meglátjuk, hogy hova fut ki. Hát így van. így van. Bár nem tudom, hogy ez most miért jó nekik, hogy ingyen pakolják be a tartalmat, mert az, az elektronik arcnál már gyanús, hogyha valamit ingyen adnak. Én ezt nem szerintem rájöttek, hogy, hogy Na, már... Kis marketing, a... igen, de... Igen. Tehát a front után valamit, valamit mutassanak már, mert... Így folyamatosan fenntartják igaz. a játéknak a játékirent az érdeklődést. Ez mondjuk jó dolog, hogy tényleg ne halljanak el a szerverek, meg ilyenek. Hát a Team Fortress 2 is ezért jók ezek az új eventek, mert folyamatosan kapott bele a tartalmat. Igen. Csak én már nagyon régóta sírok egy ilyen kodért, hogy... hogy csinálják már meg végre azt, hogy összeraknak egy kodot, és tényleg az lesz a definitív kod, és ahhoz jönnek ki évről évre a tartalmak. Hát most olyan Cs. van, nem? Mindenki... Nem, mert ugyanazt a... Nem ugyanazt a kodot adják el évről évre, de. mindig egy kicsit, de nem, valamilyen szempontból mindig egy kicsit elbasszák. Tehát jön ez is bugos, mint az előző, pedig az előzőt már megcsinálták, tudod? Tehát ha nekem az jönne, hogy tényleg kijön egy kod, összerakják fasszául, ki Becselnek mindent rajta, és utána jönnek bele tartalmak, akkor az tök jó lenne, mert most az van, hogy kijön egy újabbkor, és kábbi ugyanazok a bugok benne vannak, mint az előzőben, amikor kijött. És kábi egy év kell, hogy azt is helyre kalapálják nagyjából a játszatóra. Jó mondjuk most pont a Black Ops 3 az viszonylag jól sikerült, tehát hogy azzal úgy nincs annyira probléma szerintem, abba csak tartalom kell még több. Ami ezt is benne főleg, hogyha megcsinálják, hogy moddolható legyen, ha azért igazán kíváncsi leszek, hogy miket lehet majd bele pakolászni. Meg is akarják csinálni, vagy csak mondják? Hát, most sok mindent szoktak mondani, de, de jelent, hogy jövőre fognak oda foglalkozni, hogyha kijött az összes DLC, tudod? Ja, Először lehúzzák az összes pénzt, amit lehet belőle, és hogyha még tényleg eladtak minden DLC-t, akkor azt mondják, hogy na itt van, akkor teszünk bele aztán hajrá. Hm. Aztán és ha már kod, meg DLC, meg minden, akkor oda is jött most egy kis kell, ami hát megint egy érdekes dolgot hozott el nekünk. Bizony. Ami nem más, mint a mikrotranszakció névre hallgató kis csoda. Te durva! Most, hát jó, nem tudom eljátszani, meglepődök. <gül> Igazából. Igen, ez a didn't see that coming. <gül> Tehát, ez annyira nyilvánvaló, hogy mikrotranszakció van már egy tiplás játékban, amit úgy hívnak, hogy kod. De már az előzőben is én volt én az úgy vele, hogy engem nem zavar a mikrotranszakció, de szokkozott. ha már valamire ennyit elkérnek, akkor azért ne legyen. Hát miért most tehetne benne? Most, hogyha, ha, ha csak olyan dolgokat tud venni, amit te meg tudsz szerezni, csak sok melóval, akkor az annyira nem gáz, mert most most attól, hogy veszel mondjuk egy jó fegyvert, amit az elején nem tudsz kilokkolni, csak úgy, hogyha mondjuk játszol a a 20 órát, akkor eleve így saját magaddal cseszel ki, mert a tartalmat előre megveszed, ami neked tetszik, és onnantól kezdve é, nincs értelme játszolod mert nincs célod. Ez az egyik, a másik meg, hogy attól, hogy neked még lesz egy olyan, ott még nem leszel jó játékos. Tehát ott még ugyanúgy lelőhetnek a csatatéren. Tehát szerintem ezért annyira nem gáz. Viszont, hát, ja, tehát most... Jön a Black Ops 3-hoz megint a Season Pass, egy rohadt DLC, és akkor még ez is, hogy ez ah, is mindenki ezeken röhög minden évbe lassan. De egyébként most szerintem tök jól eltalálták a mikrotranszakciót, mert az előző években úgy nem igazán tetszett, hogy, hogy az volt KB hogy DLC-ket vettél hozzá, amiben olyan tartalmakat kaptál, amit amúgy nem lehet umlokkolni átékba sehogy. És most ez a mikrotranszakció igazából csak annyi, hogy behoztak egy új fizetőeszközt a játékban, amit úgy hívnak, hogy Codpoint. Milyen, mikrát, milyen kreatívak, igen. igen. CP-vel rövidítik, amit egy kicsit úgy néz ki a játék, mintha egy free-to-play játék lenne, mert ott szokott az lenni, hogy van kétfajta valuta, az egyiket megveheted valódi pénzért, a másik meg játékban jön. És most tényleg így néz ki a kódba is a dolog, hogy van ez a Point, amit kapsz at ingyen, és a többit megvehetett pénzért és valami ilyesmi van, azt hiszem, hogyha. Tehát 200-at tudsz venni két dollárért. Jó, nyilván, hogyha nagyobb csomagot veszel, akkor olcsóbban jön ki, de az a 202 dollárért az alap, amit. amit ez a legkevesebbet ja. tudsz erre költeni. Ja, ja. És ezért a 200. Tehát ez a 200 kot point, ez, ezért tudsz venni egy, egy ládát. Hogy úgy igen. viszonylag kevés. Igen, igen elég kevés. Elég kevés, de ez, ez a drágább láda. Tehát amit ugye játékban ezt korábban beszéltük, hogy lehet ilyen kriptokieket szerezni. És mondjuk játékonként ilyen 2-3-4 kriptokie esik, a már jó. És az a láda, amit lehet venni 200 code pointért, az 30 kriptokí. Tehát összejön ez a játékban. Lehet nyitni. És akkor is csak tehát, ha nem dobálod be a pénzt, akkor is ugyanúgy nyitogathatsz, csak lassabban. Ja, tehát akkor csak időelőnyt tudsz. Menni így van, még így is. És ez hozzáhozzi, hogy ládákból viszont semmi olyan nincs, ami előnyt adna, mert csak skinek vannak, meg képek, meg matricákat tudsz tenni a fegyverre, meg ilyen hülyeségek. Ú, Amerikában ez nagyon nagy divat. Igen. Most ebben egyébként tökéletes megcsinálták a kodba, csak kár, hogy nem működik még rendesen, <gül> hogy, hogy így tudsz rajzolgatni a fegyverre mindenfélét. Tehát, hogy a fegyver egyes részeire, te ilyen emblémákat kapsz ezekből a ládákból, meg a játékból unlokkolódik, meg tudsz ráírni is bármit, és akkor azt tudod festegetni a kis fegyverkélet, hogy hogy nézzen ki. Csak ez elég érdekesen működik, hogy néha beállítja az ember, és így nem tölti be. Hutko voltam, hogy beállítottam én is, hogy festegettem valamit, rátettem, és így kb. a játék felénél jelent meg a fegyverem valamiért. Hm. Érdekesen működik, tehát már ezt is pecselik valamikor. És most föl tudnék mondjuk a fegyveremre írni, nem tudom, egy petőfi idézetet például. Hát? Vagy annyi nem fér fel. Ég is nem tudom, mert ugye ez úgy működik, hogy ilyen léjerekre tudod pakolászni a vizéket. Hát az jó sok hát igen. Meg, meg sok kis betűvel kell ráírni nagyon. De ja, egy akkor van? János vitéz meg ezek akkor nem férnek rá. Jóval. Hát valami rövid kis izé, egy soros, az talán még föl hát kötelezők röviden, az igen. maximum. Vagy egy kocsoló verset. Vagy igen, egy kicsit. Egyébként vannak egész jó pofák is. Tehát van olyan például, hogy a, a kést tudták úgy meg, tehát úgy, úgy csinálták meg, hogy úgy néz ki, mint egy cápa. Tehát a fog, ilyen fogazott kés, és a cápa foga az a késnek a foga. Például aki ilyet rajzolt benne. Mert ugye meg lehet nézni a másáltal feltöltött kis ízéket, és ez tök jó pofa. Úgyhogy azért így lehet benne kreatívkodni. Aztán vagy látszik játékba, vagy nem. Megúgy ugye... ja, hát elkezd, hogy már az így jó. Mert ugye a leheted lehetett ezekből a ládákban nyitni, hogy semmi olyan, amiért nagyon. Nem... Uh -huh. Tehát sokan írták, hogy fu, ez milyen szarmán, hogy régebben ezekért küzdeni kellett, ezekért a skinekért, hogy, hogy összehozták nem tudom hány minden fejest. Nem tudom volt. Akkor, ezért, igen. Tehát, hogy összehozták nem tudom hány fejest, akkor kapta egy ilyen skint, és akkor azt úgy lehetett látni, hogy akkor valaki, ha összeszette, akkor azért van neki, mert összeszedte, és nem azért megvette. De a poén az, hogy ez ugyanúgy van most is. Tehát a játékba tudsz unlockolni skineket. Tehát ha valakinek ilyen gyémán, nem tudom, milyen fegyvere van, akkor tudod, hogy az biztos, hogy nem ládában nyitotta ki, mert az csak így játék során összeszedett feladatokkal lehet megkapni, hogy mit tudom, hogy ki mindent, minden skint, minden fegyverhez, és akkor kapsz valami aranyot, vagy gyémát, tehát Nem is tudom, hogy megy ez, de az még mindig megvan. Ez valakinek sem se tetszik, úgyhogy Éjjj. még akkor is, hogyha be van a régi rendszer. Szóval én azt mondom, hogy ez a mikrotranszakció szerintem, ez még maradhat akkor ez még a jobbik változat. Ez még a jobbik. Egyetlen jobbik. dolgoztam, hogy így nem lehet megvenni pénzért, hogy ugye vannak ezek a fegyverslotok amiket de tudsz állítani a kodba, és akkor azokból tudsz válogatni játék közbe, és azokból lehet ilyen új szetteket venni. Azt hiszem, de azt nem azt nagyon szemetül csinálták meg, mert az 300 point <gül> Tehát, hogy, sem, hogy nem tudod megoldani, hogy azt így, hogy neked csak az kell, hogy mitől még egy szettet vásárol, és akkor oda is összerakhatsz fegyvereket. Mert... Még ez nem, nem lenne gond, mert én olyan vagyok, hogy mindig csak egy adott karaktert használok, és mindig ott a fegyvereket, és amit kihoztam, maxra, azt utána lecserélem, aha. Hát azért alapból van így is 7. Ja, hát akkor meg hát, hát, hát, hát tutsz... az bőven az elég. Vagy nekem most 7 van, mert az úgy működik, hogyha prestizselsz, tehát végig tehát te 55-ös szintig, akkor mondhatod azt, hogy na, akkor most prestizserek, tehát törlök minden munknakot. Mhm. Uh -huh és visszatesz egyes szintre, és kapsz egy új ilyen loadoutot. És akkor hát megint tudsz megint. fejlődni, és akkor így folyamatosan van miért játszani. Hát mondjuk eléggé spórolós, hogy ezt így megcsináltak, de hát akkor az így működik. Meg ugye a, a új akartam mondani, hogy a titanfall is így működik. Csak ott, ott nagyon nincsen tartalom, tehát itt azért Játszom. van. Ja, mondjuk a Kot van mindenféle maklicával, meg ilyen hülyeségekkel, ami így hülyeségnek tűnik, de legalább van benne, és ki tudod... Meg az is sokféle fegyver van. Persze. Tehát most a, a titanfall volt shotgun 1. Itt meg van egy, nem tudom, egy csomó. És mindig máshogy működik. Úgyhogy azért tudták itt rakni jól, jól a dolgokat. Jó, akkor ennek most annyira nem szomorkodunk. Há, ez, ez, ez, még, ez még szerintem vállalható. Jó van. Főleg ahhoz képest, ami régen volt. Jó van. És ha már régi, csak egy. Igen. Igen. Jó lett az átkötés. Ezt csak említés szintjén bátorkodom előhozni. Én, én régen nagyon szerettem a turlokot, nem tudom, ti játszottatok-e vele? Nekem teljesen kimaradt. Ennek a sorozatnak csak két része van. Igen, az első. És ennyi. <hállt> <hállt> De nekem a kettő se tetszett amúgy. Nem tudom, azzal játszottál-e. Nekem ez még újabb Nekem az még is. bejött. Á, szerintem az egy az jobb volt valamiért, nem tudom. Az, az nagyon tetszett. Annak idején, 97-ben még 3DFX voodoo kártyán ment. Nekünk az volt, és, és gyönyörű volt. Tehát most, jó mondjuk, most megnézed a képeket, most hát már annyira nem jön át a dolog. Ezek a játékok nagyon szorul öregednek szerintem. Igen. Hát ami, ami régen gyönyörű, az most így ránézel, és fú. Igen, és amúgy ez a szomorú hogy konkrétan kiadtak egy, a, a, mondjuk már azért tettem idézőjelbe a Remaster kifejezést, mert úgy adták ki, hogy ez a Turok Remaster lesz, és, és mindenki mondta, hogy hát ez tök úgy néz ki, mint a régi, csak megcsinálták a felbontást, meg hogy nem kell hozzá a Voodoo kártya. És a fejlesztők Aha. mondták, hogy hát basszus tényleg, de hát ők így gondolták, mert ez nosztalgia, meg Aha. hogy a textúrák azok kicsit jobbak lettek, meg ilyenek, és aztán elvették ezt a, ezt a Remaster feliratot, és most már csak simán Turok, ami nem is lenne baj. Ha nem 20 euróba kerülne Steam-en ez az egyik, a másik... Mi oda, hogy, hogy ezért ennyit el kérnek. Igen, 20 euró. És most nézzétek meg a grafikát. Elég szép, Aha. nem? Nem. Na most, ez egy az ajánlott gépigény egy i5-ös proci, két gigarammal és mondom. egy GeForce 7800-as, ami az az ajánlott. Úgy egy, egy dual-coroni, elmegy az a minimum, meg 800 megabájt szabad hely kell, mondjuk régen CD is annyi volt. Tehát ez, ez szerintem rohadgáz. Viszont nagyon pozitív a visszélzés. Igen, ami engem meg is lep, tehát, hogy Megreksz. 20 euróért... De, de, de, de... Most abszílus csak nostália. 16. Nasztalgia igen, faktor, igen, ennyi. Jó, ez nekem régen 800 forintért volt, mert mi annyiért irattuk régen a CD-ket, de most nem is az a lényeg, de egyszerűen... <síthat> nem volt eredetiben. Nem, nem, nem volt meg eredetiben. De nem is tudom, hogy volt -e, nem volt ebben multi. Jó, azok a másikon is múlti és 20 euró és és jó, van benne tartalom, mert elég sokáig tartott, emlékszem, mert jó, hát régen örök életkóddal vittük végig, csak késsel, meg ilyen hülyeségeket csináltunk, és elég sokáig tartott, meg nagyon poén volt, meg, meg jó játék volt ez tényleg, meg jól is nézett ki, nekem tetszett, de ez, ez, hogy ezt így kiadták újra ennyiért, úgy, hogy azt mondják, hogy ez egy felújított változat, miközben nem. Egyébként is a megjelenési dátumot is azt írták, hogy 97. Igen, igen. Tehát... Tehát, és most került bele a Steambe ez, ez, ez, kicsit ez az ár, ez azért tényleg durva. Úgyhogy ezt csak ezért hoztam, hogy, hogy vannak olyan remaster kiadások, amik nem biztos, hogy annyira jók. Hát Maradjunk ezeket a Nostalgia viszi el szerintem. Hát de ennyiért? Hát simán. Hát előveszem az irott CD-t, és megoldom Windows 8-on, vagy én nem tudom. tehát hogy, jaj, hát ja. Tiszta gáz. Főleg, hogyha nincs hát be multi. Tehát most nem maradok le semmiről. Jó, ne nem azt mondom, azt mondom, nehogy letöltsétek, vagy ilyesmi, mert ez nem szép dolog. Ez csak ilyen régi hóban. De ne vegyétek meg. De most, mint a régi eredeti játékot, azt nem tudom, hogy megtudnád ezt szerezni, szerintem lehet, hogy ilyen IBM vagy ilyesmin pár hmm. száz, vagy ezer forintok. Itt meg 20 húsz a, a gog.com-on, hogy van-e valami. Azt hiszem, oda is föltették talán. De ott nem tudom, mennyibe kerül. Aha. Hát az ujjat föltették, úgy nézem. Csak És Csak az van fent. Hát ott is most 15 eurók körül van. Ja, hát akkor a sem teljes sem ára be. az 18,19 cent. Ah, igen. Csak hasonló áron megy. Tehát most ez drágább, mint most a Garden Warfare. Tehát, hogy. <gül> igen. Ez egy jó játék, de. Ebből az adásból az volt, kép, hogy a Garden ideig. Warfare éri meg most a legjobban, gyerekek. Igen. Abba de kell igen. fektetni a pénzt. Tényleg értékpapírokból mindenki vegye ki a pénzt, <gül> vegye ki a bankból a lekötését, és Garden Warfare. Garden Ennyi. Warfare-be kell fektetni minden pénzt. Ennyi. Ennyi, Ennyi a történet. <gül> így van. Hát jó, de nem erről nem is akarok többet beszélni, mert úgy felhúzott, hogy hihetetlen. De a, a turlok az jó, csak nem így. Egyébként érdekes az a Steam, hogy néha kijönnek olyan játékok, amik így ott vannak a listán, hogy népszerű új megjelenések, és így, így látod, hogy ez nem, ez nem új játék. Tehát itt van például ez a Total Annihilation is. Ja igen, az, is, az is egy, egy éves játék, ami igen. szintén, szintén 97-es. De nézd meg, ez 3,5 euró. euró. Tehát, hogy... Tehát ez nem 20, érted? Hát nem, igen, így van. Mondjuk ez, ez is szerintem a nosztalgia viszél a hátán. Jó, de mondjuk nosztalgiaért már 3 eurót lehet, hogy fizetnék, érted? Hát lehet, igen. Tehát mondjuk most annak idején sokat játszottam a GTA 2-vel, imádom, az az egyik legjobb GTA szerintem, mindenki mondja, hogy nem így van, de mindegy, nekem a három például annyira nem tetszett. A 2 az még ilyen felülnézetes volt. volt. Igen, igen az még felülnézetes volt. És például igen. az kijönne 3-4 euróért, én azt megvenném lehet. Mert Nekem megvan. Ja, de csak csomagban lehet megvenni, azt hiszem, nem? Ja, de én megvettem ja. én komplet GTA pakkot. Én azt nem akartam, mert emlékszem, a háromban voltak olyan küldetések, hogy már a hajamat téptem, és inkább ne, nem akarom még egyszer. Én csak a négy miatt vettem meg, mert 10 euróra le volt akciózva. Én azt hiszem, a négyet azt még külön vettem, valahol Amazonon valami, nem tudom, 3 euróért talán a... Tíz évvel együtt, azzal a Liberty City Story Az is benne volt, ah, igen. Jaj, ja, ja. Azok jók, mondjuk. Bár nem az töm, jobb. Ne, nem tudom, mennyire vagytok képe, van egy olyan játék, aminek az a neve, hogy Street Arena. Ez Sem a mennyire. GTA, GTA 2-ről jutott eszembe, hogy ez egy ilyen multiplayer játék, és ez egy az egyben a 2 kinézete van. Tehát, hogy egy egy úgy néz ki, mint a GTA 2. fölülnézetes. Hát azt nem nehéz másolni. Hát nem néz máson, igen csak mondom, hogy. tényleg. Csináltak, csináltak egy ilyen játékot, ami érdekes, hogy csak multi van benne. És hát nem nagyon ismerik szerintem túl sokan, úgyhogy valószínűleg kihalt mint És van. ez a Multi ez hogyan működik, úgyhogy egymás ellen vagy egymás mellett is lehet akár menni, tehát hogy te döntöd el, hogy mit csinálsz. Hát szerintem ilyen arén a jellegű az egész Mert ja. évből is, be bemész, és akkor szép szövitek egymást, meg elgázoljátok meg ennyi. Videót néztem róla, hát jelenleg bugos, mint a, vagy hát azon a videón bugós volt, mint a húzat. Tehát nem lehetett konkrétan újra éledni benne, hanem valahogy így trükközni kellett a menüben, hogy ott kilépsz, visszalépsz és akkor megint ott vagy. Tehát, hogy így ennyire, ennyire szarul van összerakva. Tényleg csont ugyanúgy néz ki. Most nézek egy videót, ez tényleg tök úgy néz ki, mint a GTA 2. Már azt is lehetett multiszni, bármilyen biztos. Már még az egybe is multisztunk. Fú, az milyen király volt. Új, nem tudom, ezt sosem multiszta, mert azt, azt hiszem, ahhoz valami speckó cuccokat kellett buherálni. Igenekre én is emlékszem, hogy volt-e benne múlti. Én az egyre emlékszem, hogy még szarágázoltuk egymást. Az egyel, én még az általános iskola könyvtárában játszottam. Volt, volt olyan, hogy így tök messziről így nekiindult a másiknak. Így. Így nekiindultál másiknak így tök messziről, aki kinált az úton, és akkor volt már egy rakétavető és így szétlőtt téged rakétavetővel, de még az égő autó átment rajta. <gül> ez, így, ez így valahogy rémlik, hogy érteljátok. Ez <gül> volt. A kettőt még emlékszem, emlékszem, öcsém, mert karácsony volt, és ő karácsonyra, de, várján, én voltam szerintem olyan tíz év körüli, tizenegy, <gül> őcsé meg három éve fiatalabb, ő megkapta a GTA 2-t, én még a Carmageddon 2-t. Tehát hogy azért az, az egy szép karácsony volt. Szép, igen, szép gyerekkor. Léztem, az úgy jó ajándék. És nem lettünk debilek. Tehát, hogy ezt mindenképpen kiemelném, hogy, hogy azért nem a... Több, több platformon tudtátok gázolni a krisnásokat. Igen, igen, igen, igen. Aj, azok szép idők voltak, igen. De ez tényleg úgy néz ki, mint a GTA 2 dúlva. Ja, hát, csak tényleg az, hogy only multi, és hát elég vegyesek a hozzászólások. Valószínűleg a fele az, hogy belépett és nincs fönnt senki. Ja, de hát még ezt láthatta, Meg mert... gondolhatta, hogy nem lesz valami sok játék. Egyet, ez ezt is ilyen fű alatt De én nem tudom. Hát, hogy egyébként indie téren így belefogni only multi játékokba, hát az nagy kockázat. Igen. Még, még akkor is, ha jó a játék. Tehát eleve már, már a triplás címek is skandaloznak egymással a játékosokért. És akkor bejön egy ilyen india, amit mondjuk alig reklámoznak, hogy akkor tessék és játszatok vele. Hát. Ez veszélyes. De hogyha meg bejön, akkor de meg a rohadt a nagyot üt, és utána meg 30 évig az indiai szféra ezeket fogja másolni. <hállt> hát de, is is, hogy, de ez is, hogy beüt, ez akkora, ez akkora lutri, mert most nézd meg, itt van, már múltkor beszéltünk róla, ez a Rocket League. Mhm. Uh -huh. De ez is, a fejlesztők csináltak egy tök ugyanolyan játékot régen, arról a kutya se hallott. Most kijöttek, kicsit felújítva ezzel a új Rocket és most meg szájba ez megy mindenhol. Ez sem volt reklámozva Én. amúgy. Hogy én nem emlékszem, nem, hogy megjelenés előtt úgy nagyon tele az internet, hogy jön a Rocket league és aztán hirtelen jött, és minden, amúgy szerintem ez vitte föl az Ázsióját, hogy majdnem minden fontosabb streamer vagy youtubos megvette, mert hogy jó pofa, kipróbálta, próbálta, és tetszett neki, és a nézők is megvették. És szerintem, ettől, szerintem, ettől szerintem ami, ami nagyon, nagyon sokat dobott rajta, az, hogy hiszem Playstation-ön volt ingyen a izébe, ebben a Playstation Plus-ba adták. Hát de akkor már megjelent egy ideje, amikor adták ingyen. De utána lett ez népszerű, nem? Én úgy nem, előtte is a hát pc is orba, volt. szájba tolták, mindenki ezt tolta. Igen. Ja. Én nagyon viszont, hogy azután jött ki. Ez nem. a nagy népszerűség, hogy... hogy azért... Hát amikor PS4-en ingyen volt szerintem, akkor már 3-4 hónapja megjelent. És akkor már boldog-boldogtalan ezzel játszott körülbelül. Tehát ez ahogy kijött Steam-re, abban a pillanatban... Steam a steam jött ki, mint ahogy PlayStation-ra, nem? Én úgy emlékszem. Nem fordítva azért, nem tudom, ennek hol tudnánk most hirtelen mondja megnézzük a wiki oldalt. De ahogy kijött PC-re, azt tudom, hogy akkor tele volt vele az internet. Előtte meg, én nem is hallottam a játékra, ezt csak azt láttam, hogy új megjelenések, ott van a Rocket oké, okay. és minden ismerősöm, vagy hát az ismerőseimnek mondjuk az 50%-a azzal tolta kapásból. Meg fölmentem a Twitchre, re és aki nem tudom, mondjuk, most mondok, valamit volt, az a ki az a szóda az a vagy ki a fene? Nem tudom, nem szoktam nézni. Az na nagyon híres, meg minden. Az is nyomta. Most ott vannak 20-30 ezeren, csak őt nézik. Most ők simán, lehet, hogy a nézőknek, nem tudom, a 60%-a meg is vette kapásból. a ja, tényleg azt írja, hogy július, július 7-én jött ki, PlayStation 4-re, meg Microsoft Windows-ra. Ez egy időben volt tényleg. De amúgy az tényleg az is sokat dobott rajta, hogy ingyenes volt, és utána lehetett volna. Sok plusz play van rajta, a... meg, igen, meg Igen sok. Mindenki tud játszani mindenkivel. beszéltem, hiszem, itt jó ötlet. Jó, de nem lehet megoldani. Már ezt a is már átbeszéltük, hogy ez igen. milyen klassz, hogy vannak ilyen játékok. Ne, jó, pofa. Na, de a tu turoktól elkalandoztunk. Igen, igen, igen. Még egy témát gyorsan, ezt csak megemlítem, hogy a Crytek oculus fejleszt egy mászós játékot, ami hát egyelőre én nem nagyon tudom, hogy ez hogy fog összeállni játékká, úgyhogy sokáig csom, viszont ez csak azért osztam, hogy talán a Crytek az az első olyan komolyabb név, aki fejleszt valamilyen VR cuccra, és nem belső, céges cucc, mint mondjuk a sony hanem hogy tényleg valami külsős, komolyabb fejlesztő brigád. Mert én eddig nem emlékszem, mert csak ilyen jó, hát indie horrorokkal tele van a padlás, de hogy azon kívül is semmi komolyabb cucc nem volt talán. Csak ilyen extra, mint mondjuk az Eurotrack szimulátorban hogy megoldották, de direkt erre az eszköze fejlesztve így nem volt ilyen nagy név. Nagy ja, vagy, a, vagy az Elite az is. Hát de azt se direkt erre fejlesztették, szerintem tehát, hogy nem ezzel reklámozzák, tehát benne van, de most ehhez, ehhez kell az Oculus. Tehát ennélkül te nem tudsz ezzel játszani. Az Elite az meg azt hiszem így azt mondtad van, is, hogy ez megoldható. Persze. Hát nem tudom, érdekes. Érdekes játék, én is nézegettem. Mondjuk ilyen Oculus Only játék most így nem is jut eszembe, ami tényleg ilyen nagyobb fejlesztőtől jön. Na akkor lehet, hogy most, most kivételesen nem mondtam hát a hülyeséget. Nézeledjünk a Steam-en. Már külön VR is van, nem? Mi? Már van VR-ne Tényleg? Hát nekem, a, nekem az elitet az beletette automatikusan egy ilyen VR kategóriába. Anélkül, hogy én állítottam, állítottam volna bármit. Nézem a, a játékoknál, játékok de... Szerintem kell lennie valaminek. Itt nem látom én. Lehet, hogy jól elduktál. Vagy lehet, hogy van ilyen javasolt címke, és ott már van VR-os cucc. Igen, igen. Lehet, hogy csak a játékkönyvtárba tették ezt bele. Automatice. A hardvernél is van már olyan Steam VR. Tényleg. Ó, uh, egy jó hosszú leírás be is hozott, jól van. Hát majd, hogyha nem lesz életkedvem, akkor ezt el is olvasom. <laughs> Na, úgyhogy érdekes, hogy pont a Crytek az első, aki így, így fejleszt. Tehát azt hiszem, hogy tehát ahhoz képest, hogy ezt fölkapták, szinte csak alig van ilyen kisebb játék, és ennyi. Mondjuk, ha megnézed, a CryEngine az pont adja is magát ehhez, mert ők mindig erre a részlet gazdag, valósághű témára mentek rá. Jó, mindig, mindig is volt azért gépigénye, amit most a, a VR az megdob. Tehát eleve nézzük, hogy a krájteknek a cryengine -ja az mennyire gépigényes, és akkor még pluszban jön rá a VR, ami megduplázza az igényességét, és így kiderül, hogy valami atomarémű kell majd ahhoz, hogy ezt elhajtsa. Ez mondjuk benne van hát a pakliban. benne van, ja. Ahogy is nézegetem itt steam most, most csak a címke alapján ö, szűrtem rá, hogy milyen VR-os vannak, és hát tényleg nem nagyon van értelmes ez a tipikus, ez a, ez a tudod, menj be az erdőbe, szedj össze tíz izét, nem tudom, gerebjét, aztán gyere ki, és közben próbálj meg nem megdögleni a Slender utánzattól. Tehát én, én már leve a Slendert se értetem, tehát hogy, hogy lehet, tehát egy horrorjáték hogy épülhet arra, hogy valaki üldöz, aki tök feltűnik, és neked gyűjtögetned kell valamit, és ha kész vagy, akkor megvagy. Tehát ez, ez, ez, nem, ez nem egy játék. <gül> és hogy Jamsker az elejétől a végéig. Tehát ez, ez, ez, ez ugyanolyan, hogy a horrornál is, hogyha csak Jamsker van egy filmben, akkor az nem horrorfilm, akkor az egy szar. Legalábbis szerintem. Hát, ja. Kell hozzá egy jó atmoszféra, jó sztori. Ja. Tehát am, amikor rettegsz, az jó. Amikor hirtelen néha megijedsz, mert a pofádba vágnak valami fejet, meg hangot, az, az, az, az nem félelemkeltés. Nem tudom, mondjuk lehet, hogy ez csak én nálam ilyen idő... Ben pont jókor játszottam a Dead Space első részével, mert úgy utólag újra játszottam, mikor kijött a három, és akkor már annyira nem volt meg a feeling, de emlékszem, hogy én mikor, ezt, mikor megjelent toltam, és izé, ilyen, hát egy óránál többet nem bírtam vele játszani, mert egyszerűen az az egész atmoszféra annyira kikészített, hogy már a legapróbb kis villanástól rám jött a frász itt a szobába, úgy Itt jó, úgy jó, úgy jó tök pedig tök egy korra játék. Igen, Köszönöm. igen, ez a jó. Amikor nem két óránként előugranak a sarokból és hirtelen segítoznak, hanem nem, tényleg ez. Mint például nekem, nekem ilyen volt az ámnézia. Tehát ezt azt játszottam. Itt volt mellettem barátom, ő is nézte egy darabig, aztán mondta, hogy kapcsoljam kimerül, ezt nem bírja, és én se bírtam. Tehát, hogy ez írgalmatlan Ugye vagy az írgalmatlan dolog volt. Egy kicsit a fené, itt annak olyan Á, atmoszférája nem. van, hogy beszarad. Van benne egy 3-4 jumpscare, azt tehát aláírom, azért van benne. Tehát nem, hazudnék. Tehát nem azt mondjuk, nincs. hogy rossz a jamzker. Igen. Csak, csak, csak a... hogy, csak a... hogy ne az legyen Igen. az atmoszféra. Ha alap. csak arra épít, akkor az egy száznyi van. Hát ez úgy gáz szerintem. Tehát most. De mondjuk az oculus ez a jumpscare-es VR-os az annyira adja magát, szerintem azért mindenki elnyomul, hogy, hogy nem akarnak nagyon kockáztatni, és ez így, így hozhat, hozhat némi sikert, vagy én nem J tudom. Jó, de ez meg azért érdekes, mert hogy most abban a műfajban szinte majdnem ugyanolyan, van 50 darab, akkor te megcsinálod az 51-et, és azt válod, hogy siker legyen. Hát tehát... igen. Tehát így működik néha az indie, az a baj. Nem mindig yeah. az van, hogy valami jó ötlet aztán hojra. Most közben keresgéltem Steam en és találtam egy érdekes játékot. Ezt múltkor, múltkor belebotlottam véletlenül. Ez a Modbox nevű játék, ami nem is tudom, 2016-ban fog megjelenni korai hozzáférésbe, és ezt is tipikusan VR-ra fejlesztik. Így ránézésre én nem is tudom, hogy ebben mi a úgymond a, a játék. De igazából ez, ez egy ilyen, ilyen virtuális legónak tűnik, ahol te összerakhatsz magadnak játékot. Na, ha megnézed, amúgy van meg benne tök jó pofák. Tehát van itt olyan, olyan pálya megcsinálva, ahol így VR-ba tudsz két pisztolya, ilyen céllövöldét játszani. És akkor ezt a játékból össze lehet tenni egy ilyen játékot konkrétan. Ami szerintem tök ötletes. Tehát van olyan, hogy mitén én, boxolni lehet, vagy kosárlaptára, tehát kosára rádobni. Egy ilyen virtuális játéktéren, vagy pajzsot, kardot lehet, aztán hadonászol. Nekem ezekkel az ilyen ilyen nagyon ez a te csinálod meg a izével az a bajom, hogy én nem azért akarok megvenni egy játékot, hogy utána csináljak magamnak benne játékot, hanem hogy én ez, hogy egy jogos. Ez a gerizmond nekem ezért nem jön be. Abban mondjuk vannak jók, abban vannak jók. Hát de azt valaki megcsinálta. Tehát itt is lehet, hogy lesz ebbe a modboxból olyan, amit majd összeraknak valakik, és így csak jó lesz, mert el lehet vele játszogatni. Mert hát nem tudom, nekem semmit annyira ez a na itt van tessék, kreatívkodj valamit aztán el a dolog. De... Mondjuk nekem ilyen alapon nem jönnek be szintén. az ilyen, ilyen Minecraft, meg, Elég, meg az, az összes ilyen, ilyen témájú úgymond survival játék. De ebben most ki is mondtad, hogy mi a lényeg? Hogy ott van benne a survival rész. Tehát, hogy azon kívül hogy most De nem csak sport, az, tehát nem az, lény, nem az a nem a zavar, hogy túl kell élni, hanem hogy, hanem hogy nincs, nincs úgymond meg ez az egész, hanem hogy csak úgy vagy, és rád van hagyva, hogy mit kezdesz vele, építs, csinálj, izé. Na, ez nekem annyira nem. De túl nagy a szabadság. Hát, ja, olyasmi igen. Jó, de ez a Survivor rész, hogy azt, mond, azt mondják neked, hogy élj túl, ez lényegében hoz neked egy olyan célt, amik felé tudsz menni. Tehát tűnik, de hogy itt ha meg betop, még cél, sincs, tehát hogyha most ezzel hát javítani akarsz én. a helyzetet. Hát a modboxban tényleg nincs, én nem látok semmilyen célt. De hát ez másról fog szólni. Ez igazából úgy néz ki nekem, mint ilyen tech demo. Hogy na akkor itt hát van, ja. van a VR, itt van a VR, és mit csináljunk vele. És akkor mit tűnik, ha odaadják neked ezt a játékot, hogy itt van, nézd meg, fel és letöltesz hozzá olyan pályákat, amiket valami valakik megcsináltak, akkor én azt mondom, hogy el lehet vele szórakozni. Én nem azt mondom, hogy ez lesz a VR jövője, mert nem. De hát valahol el kell kezdeni. És simán el tudom képzelni, hogy mint ahogy régen volt a Warcraft 3-ba modként indult a Dota, lehet, hogy ebben a modboxban majd csinálnak egy olyan játékot VR-ra, ami később kinövi magát, és akkor az egy ilyen meghatározó... VR <laughs> Igen. Mondjuk érdekes lehet VR-ral. Szerintem nélküle is érdekes lehet. Úgy. És ha már dota, akkor jött hozzá egy frissítés, igen. aminek hát az a neve hogy balance of power, de igazából ennél nagyobb unbalance-ot én még nem láttam a játék története során. Egy csomó, egy csomó hős stárvus stárvus Meg a pályát, hát nézd már mm. meg. Annyira csomó hős szétvágták, és át hát lehet már De azt tetszik, igazából. Kicsit olyan nem is azzal van a baj, hogy nem tetszik, csak hogy Radiant oldalon konkrétan lehetetlen most már vardozni. Hát, régul is. M mert fent a Dyer oldalon nem bazták szét annyira a jungle-t, mint lent. mhm. Uh -huh, uh -huh. Hát igen, igen. kicsit, kicsit másik. Tehát itt nyitottak két másik ösvényt, és akkor fedd le ugyanannyi varda. Viszont a rossanhoz most már lehet tenni. Bár azt se lát be rossanhoz, ha jól emlékszem. De ott a rossan mellett van azt szem egy volt Hát jól emlékszem. Ja. Tehát annyival ott hoztak be egy újat. Mert ugye az erdőbe kellett pakolni eddig, hogy beláss az erdőbe is, hogy nyilván arra nem látsz rá. De hát nem tudom, arra is vannak új De A pályaközepére, ahol csináltak ilyen feljárókat, tehát oda is tettek egy jó partpontot, azt hiszem. Oda beteszel egy, és akkor sok mindent látsz. Pár itt vannak vartpontok. Itt nem az van, hogy oda teszed, ahova akarod. De oda teszed, ahogy, ahova akarod, de. Csak vannak, ahova érdemes is. Igen, igen. És ja, azt, értem. Azt, így, azt így nagyjából jelük is egy ilyen jellel a, a pályán, hogy oda szoktak vardozni, mert oda jó, ha teszel. Ja, és én ezt, ezt most tökéletesen megcsinálták, ez nekem tetszik, hogy voltak olyan varpontok régen, ahova ha föltet egy valldott, oda nem lehetett bemenni, meg onnan kijönni se. Tehát ilyen, ilyen elzárt terület volt, ha van maximum blinkel tudtál fölmenni, vagy valaki véletlenül felpufozott, és akkor ebből vannak is vicces videók, hogy aha, azot beragadtál, megszívtad. És most ezt megcsináltek, hogy ezekről a pontokról ki lehet jönni. Meg, tehát ilyen, ilyen átjárót csináltak az erdőben, ami nekem több tetszik, hogy ezt így ezt hogy nem ezt így beragadni. Már ugye régebben sem volt nagy probléma onnak kikerülni, mert mit tudom én. Haza teleportálsz, hogy valami. De most az nekem tök tetszik, hogy, hogy ezt hát. így megcsináltam. Mondom ezt úgy, hogy a legutóbbi mecsbe oda vélem beszorultam, mert <gül> valaki, <gül> va valaki kergetett, ezért ilyen izél, ezzel a Radiance cuccal, ami azt csinálja, hogy ha közelé, közelébe vagyok, akkor megy le a HP, -m. és én láthatatlan voltam, de maradt ilyen 1 pixel HP, úgyhogy oda bemenekültem, és utána jött. <gül> úgyhogy meghaltam jó, akkor jó, Duh. hogy ezt tényleg megoldották <gül> igen, igen, de be tudtam oda menekülni és akkor előbb meghaltam volna, hogy az nincs de nem tudom, nem tetszik a pálya átalakítás nem meg lett egy pár új hely, ahol lehet farmolni például a a középen lévő titkos hát a shopkokhoz mállatt, ja. Aha, oda tettek be és az, az szerintem tök jó, hogy ott is lehet most már meg de hát ami tényleg búrít. most már ilyen igazi frissítés, ugye bekerült egy új hős a játékba. Hát az is rég volt, új hős. Hát jó, Dota 2-ben új. Így van. Nem, nem, nem úgy értem. Tehát, hogy. Ja. Dota 2-ben rég került be olyan hős, ami még nem volt a Dota 2 -be. Ja hát igen, <gül> ritkán dobnak újat, nem, nem úgy új, mint. skinek azok jönnek, de... Azok jönnek, igen. <gül> ennek az update-nek most pont azért örülök, mert ez tényleg a játék mechanikára volt. A A persze jött új Zeus skin, tehát félre jöttette volna. Ne, Amit műzze, néztem is, hogy mennyibe került. Zeusnak konkrétan remodel volt. Tehát remodel kapott... volt, de lehet hozzá venni ilyen skint, amik hát a 30 euróban azok, azok mindig 30 drágák. 30 euró. azért veszel egy konkrétan egy, egy, egy triplás játékot leárazva. Kétszer megveszed a Garden Warfare-t. Kétszer. Euróban. Így van. Mostantól ezen mértéketség. Garden Warfare-ben mérünk mindent. Igen. De hát eszméletlen, hogy milyen áron mennek ezek a skinek. Nagyon durva. Jó, most Én most néztem, hogy Csében mennyi a legdrágább skin. És nem is akarok hülyeséget mondani, de ott is valami Hát ott a kések mennek nagyon volt. Ott még drágább skinek vannak csak ott valami ezer dollárok és mennek Még több, például a sárkány 2500-at akartam mondani, de nem emlékszem pontosan Én emlékszem még, hogy 3-4 ezerért adtak el sárkánytan vp ket most mindenki adja el a Garden War felét és vegyen meg kést Azt így de hogy én, mint laikus, mobás, és úgy, mint rühellem, mint a szart, én csak azt nem értem, hogy most változtattak a pályán, de csak az egyik felén. Tehát a mobának nem az a lényeg, hogy tükörpálya van. Nem hogy én, jó, én nem értek hozzá. De egészen, de egyébként változtattak mind a két felén. Tehát egy kicsit, ugye van a két oldal a Radiant meg a Dire, és ugye középen a víz elválasztja a két részt. De a két pálya része az nem tükörképe egymásnak. Tehát egy kicsit, kicsit másabb. Jaj, értem. Tehát az egyik tesszük. szürkébb, a másik meg zöld? Hát szürkébb meg zöld, igen. <gül> Ennyiben is más Meg a erdő felépítése is egy kicsit másabb. Bár mondjuk ezzel az update-tel pont, hogy elég kicsit közelebb egymáshoz a környezetét. De, de, de most ugyanolyan esőjel indultál, te régen a másik el. Tehát, hogy, hogy kiket kaptál random az elején, melyik csavadba kerültél, akkor volt több győzelmi esélyed, mint mondjuk, hogyha másikba kerültél. Hát olyan? szerintem nem. Tehát nem, nem, az igazából nem, nem, csak hogy eddig úgy nagyjából ugyanakkor a területet tudtál így lefedni, de mondom most. Szerintem a lentit jobban átbaszták. Igen, de mondjuk ott kevesebb is volt az átjárás. Tehát a Dier oldal, hát konkrétan. ott volt egy-két átjáró, ami, ami lennem volt. Hát szerintem Hogy nem. Azt tudja. Szerintem nem, tehát ugyanúgy egy-egy feljáró volt, onnan tudtál menni két irányba is. Csá. Most, most ugye lent két feljáró van. És, lehetett, és hát jó, le lehet fedni mind a kettőt, de ugye buk, buksz vele valamennyi vision Nem úgy, mint eddig, hogy ugye egy helyre, ha letetted, akkor láttad, hogyha ha ott feljön valaki. Meg nem tudom. Szerintem lent nagyobb változás volt, és ez nem feltétlenül igen. jó. Ott bele, bele csak egy pár helyen. Más lehet szolgálni. Hát meg ez, hogy fú, úristen, a Rikita, ahogy átalakították, tehát az szerintem most ilyen OP-sít. Azzal nem játszottam, én csak láttam, hogy miket tud csinálni. Hát igen, érdekes. Tehát konkrétan, az ami eddig az ultia volt, azt most visszatették neki normál skill -nek, plusz az egyik x skill beépítették egy másikba, tehát így most már kettőt fejlesztesz ugyanazzal. <gül> és az ultia, az meg, az meg valami veszedelmes. Tehát eddig ugye az volt az ultia, hogy ráugrott valakire, és akkor hátulról elkezdte csapkodni, úgyhogy kapott érte valamennyi bónusz damage -et. Most meg az az útja, hogy egy adott körön belül mindenkit sebez x ideig, másodpercénként Igen, és addig, egyszer. És addig nem is lehet őt sebezni, mert Nem, és ki se húzni belőle, Amin. megszakítani se tudod, csak ha lejárt. vagy... Két már a régi dotában is Rikit egy pár eldolgozták. Volt, amikor a olyan várdot tudott leteni, mint a vízdoki. Csak wow. neki nem kellett csenelinggel tartani, hanem ott letette a vardot, aztán rahangálhatottam erre akkor Ez egy kicsit duró volt. Hát még hát, egy-két hőst még átbuzeráltak. volt vannak nagy, nagyobb változások, mint például a DOOM-nál vagy a uh, DESZPROFET-nél. Még a doom az például ezzel nagyon legyengítették, mert oké, okay, hogy egész jól sebb ez a, az új skillje. Viszont ugye régen mindenki arra használta, hogy ha vettek ellene, van egy adott item, az a neve, hogy Sphere, az egy darab varázslatot blokkol, ami ilyen célzós, és azzal le lehetett ütni, és utána rá tudta tenni az ultiát, és ez az új skill viszont nem, de nem lövi el a Linkent. Aha. Dumban nem jelentettem azóta. Én megnézegettem az újakat. Jó, az új hőst még nem próbáltam, az Word-t. Hát azt én csak így demoztam a játékból annyi, hogy így... Épp azt akartam megkérdezni, hogy az mi lett. Hát, hát nem rossz amúgy, tehát így csak. hasonlóan, hát ilyen, ilyen, ilyen félig-meddig support carry között van, félúton. Ilyen varázslós is Igen, tehát mind a két irányban el lehet húzni. Ez inkább ilyen előre kell tervezni, tehát nagyon jól tudsz vele védeni, ugyanis az egyik szkia az, hogy ilyen, hát minek hívják ilyen lelkeket, vagy minket tesz le ilyen kis adott körön belül ha ellenség megy bele, akkor az aktiválja, és az rámegy és robban tényleg, az nem is tényleg azok lejárnak? Vagy az ott maga, 50 az még nem túl sok Plusz nekem abban az nem tetszik Szerintem azt majd úgy is fogják csökkenteni Tehát egyszerűen annyira pörgős a játék, hogy annyira előre nem tudsz tervezni, tehát hogy három másodperc még aktiválódik, ha leteszel egyet Uh -huh. Igen, az, ez, úgy, az úgy rengeteg tehát ez úgy, ha mozgás közben játékban, egyszerűen ha valahova leteszed, akkor úgyis ki fog futni belőle tehát, vagy nagyon ott kell tartani két szánnal, hogy biztos, hogy elkapja hát előre kell gondolkozni az a búra se rossz, amit le tud tenni az mondjuk kifejezetten az jó abból több picit, tehát, hogy könnyen ki tud be a sétálni, az sételni ez a búr úgy hát... annyit tud csinálni kicsit hasonlít, a, van egy ilyen void Fészlesz vagy nevű hős, annak az ulti az, hogy lerak egy ilyen nagy búrát, ami alatta mindenki megfagy, kivéve ő. ő viszont így fölgyorsult, tehát gyorsabban tud rohangálni, és ő tud ütögetni benne bárkit. Na most ez a új hősnek a búrája meg kicsivel kisebb, de annyit csinál, hogy aki a búra alatt harcol, hogyha a csapattárs az kap egy kis boostot, azt nem csak sebzés gyorsaság boostot kap, ha jól emlékszem. Ja, gyorsabban támad, plusz az ellenfelek nem az tudnak ellen fél, eltalálni. az ellenfelek miszerre. Tehát az ellenfelek nem találja el. Tök jó. És ezt rá lehet nyomni toronyra is, azt néztem. Ja, az is Ami megkapja a bónuszt. így védekezésnél elég kemény, amikor tudod, hogy be akarja szedni az enemy híró. aztán kap egy kis boostot, meg sebeztetetlenséget a torony, aztán szevasz. Hát ugye jöttek új cuccok, amiket meg lehet venni, azok között is vannak jók meg hát ugye az új hősök, vagyis hát az új átdolgozott hősöket kivették a rankedből meg a Captain's módból, vagy miből, hogy ne legyen ilyen izé, hogy az új változások még esetleg nincsenek balanszban. az jó, hogy ezt eddig tesztelik, meg ilyen soká jön ki meg minden, és akkor utána még az hát biztos, meg, igen, meg biztos. Sokat. Sokat De ezt mindenre lejátszák, tisztelőhely. Tehát a csebe is kijött ez az új frissítés, és ott is olyan olyan erős volt az a kis pisztoly, tehát az, az, vagy azt a, az a revolver, hát ezt nem vették észre, hogy ez durva. <gül> Na mindegy. Itt is érdekes. Meg lett le új pálya is, vagy ez a... Most nem tudom, ez csak skin, ez a... Sifat ja, támint. desert pack, Aha. vagy desert... Mit te, mit hát az úgy van, hogy a kompendiumot, akik nyáron megvették, és elért valamennyi szintet, akkor megkapták, csak hogy eddig, eddig nem volt még benne a játékban. De ez amúgy egy skin, nem? Hát, hogy semmi más. Hát, ja, tehát az ugyanaz a pálya, csak skin. De Ugye ez mondanám, mondanám azt, hogy Igen? az összes móva pálya ugyanaz, csak más a skin, nem? <gül> nem, nem igazán. Mindegy van két bázis, három út, meg hát lehet gank elni. Például, például az a marha vicces, hogy egyetlen egy map van Az szevasz. Jó, most Cs. már jöttek hozzá ki új játékmódok, ami mint custom játékmódok is akár, tehát, bárki tud hozzá csinálni pályát, meg meg új játékmódot, de az alap Dota az egészen egy pályán zajlik, aztán csókolom. Hmm. És mégse sír senki, hogy jaj, túl kevés a pálya. Mert a Dota az nem arról szól, hogy már Hát de, má, a, a másikat szídják, nem a fejlesztőket. Mindig az ellenfelet szídják. Pontosan. Ja, Ez igen. Meg, meg az oroszokat. Ja, igen. De jó, hogy nem én mondtam ki. vagy nagyon a halabdát, amit a számot, hogy, hogy ne kezdjem nyomja az de, de most is az összes a belépek, és folyamatosan, esküszöm elkezdek oroszul tanulni, mert itt van az anyag előttem folyamatosan, hogy mondja, mondja, Én mondja. olvasni már tudok oroszul. Én, én már, már perfekt vagyok orosz. Csézni elmész, hát. csak csézel, mondjuk nem tudom, három hónapig, és már perfekt mindent tudsz. Most, most is legutóbbi játékban <gül> nagyon kikaptunk, volt egy Dazzle, aki ilyen, fú, az nagyon mondta. És rás, miatt szóltuk az egészet, mert, hogy sose, sose jött velünk, és folyton olyan meccsek voltak, hogy így. Tehát így nulla HP-val ment haza mindenki. Tehát az a nagyon kevés kellett volna, amit a Dazzle csinál, és akkor, akkor nem az van, hogy mi épülődünk, hanem az energi. És a Dazzle meg valahol sétál kint a pálya valamelyik csücskébe is. Egy idő után lenémítottam, mert csak oroszul tudott folyamatosan osztani mindenkit, úgyhogy. Én mondom, olyan információt úgyse fog mondani, ami fontos. De hát ez szörnyű. Hát ez mindig így van, nem mindig az utolsó pofázik, meg az utolsónak álfejebb minden játékban. Lehet, a franc tudja. Jó? No, ez ilyen minden multi. Ez, ez a mobánál mondjuk kifejezetten erény. úgy van, hogy ha valami történik, tehát van valami harc, akkor lehet, hogy aki na ezt, ezt, ezt van szépen el akartam mondani, így előszösszedem magam. Eddig jó. Eddig jó, eddig tetszik mi. <laughs> na tehát, hogyha a dotánál az kifejezetten úgy van, hogy nagyon kevés múlik azon, hogy éppen mikor mit csinálsz. Tehát ha valaki mondjuk tök jó játszik, akkor simán szívhat miatt, hogy valaki éppen nem mert neki segíteni. Tehát mit tudom, ha leg... oda megy valaki genkelni, egy... mondjuk ott van két elemi a, a lénen, és akkor oda megy egy ember, hogy akkor ő most genkel. És így várja a másik kettőt, hogy segítsen neki. Mert ugye nyilván azért megy genkelni, hogy akkor hárma megölnek kettőt. Persze, és is simán van olyan, hogy oda megy az az egy, az az egy meghal, és a másik kettő meg így, így néz, hogy akkor most csinálni kellett volna valamit? Tehát itt most lehet vitatkozni, hogy ki volt a hülye az az egy, aki oda ment genkelni, úgyhogy majd leszünk hárvan, vagy az a kettő, aki nem ment oda segíteni neki, és kettővé egybe szerencsétlen megszívta. Tehát nyilván az a kettő volt szerintem, hogyha már így... <gül> Tehát, hát ez helyzetfüggő is amúgy, tehát most hol jön a helyzet, hogy nem Igen, igen ne Pont, kellni, igen, igen, igen, pont, ezért, akartam, pont ezért akartam mondani, hogy ez, ez annyira így változik, hogy hogy Ennek a fasznak is mondjam. két oldala van. Így, van. így van, így van. Tehát, hogy ez... ez és ez folyamatosan változik néha másodpercül, másodpercül. Tehát volt olyan meccs is most nemrég, hogy valakit meg akartunk ölni, ott voltunk rá ketten. És így odaugrottunk, és egy fél pillanat alatt levittünk egy csomó hp t és egy másik fél pillanat alatt meg odaugrott az egész enemi csapat. <gül> és szétszettek minket. Biztos véháztak amúgy. És így és ez körülbelül 5 vonal... másodperc alatt lezajlódott ez az egész harc. Nagyon vékony a vonal a well és a szukabb között. <gül> <gül> igen, igen. Miért te hallottál már oroszt mondani? Olyasmit, hogy well played. Hogy van orosz új well played, nem tudod, nem tudod, de csak ezt hallott Nem, hát, mert ez, mert ez, a mert ez minden. Daváj, da ja, még Á, ezt da a ez De mindegy. a Ez még, ami, ami még megy. Igen, ez a kap be azt, amit be kell kapni. Igen, igen. De, de ők minden ezt mondják, szerintem. Tehát, lehet, igen. hogy az orosz nyelv kicsit olyan, mint a japán, tudod, hogy ugyanaz, ugyanannak több jelentése van, attól függ, hogy hogy mondod. És, és lehet, hogy de így, totál ugyanazt jelenti mindig. Ott teljesen megy, hogy mondod. igen. Hát, nem tudom, de, de egyébként jók a mobák. Persze. Mi neked mondjuk. Igen, elhiszem. Én hiszek nektek, ezért nem próbálom ki őket. Mert elhiszem, Mert Túl jók. Túl jó, és azért nem próbáltam De ki. most amúgy, hogy semmi sem rajtad múlik teljesen, így most már elhiszem magamról, hogy én lehet, hogy jó játékos lennék. Hát ki tudja, igen. Mondjuk játszottam botok ellen, is néha kikaptam. Akkor ideje. nem lenné jó játékos. <gül> hát, a botok azok, azok annyira, nem, tehát ők, ők nem csinálják szinte semmit. Hard botokon mentem. Úgy ők se. Ők ja? se. De nem, amúgy hard botoknál, amúgy a botjátékban amúgy az a vicces, hogy ott nem az ellenség lesz erősebb, hanem a csapattársaid lesznek oroszok. <gül> <gül> És hát tényleg, amúgy, ha megnézed, ez végig így van. Tehát, hogy. Ö, Attól függően játszik jobban vagy rosszabbul a csapatod, míg az ellenség úgy nagyjából konstans. Vagy hát nem tudom, mondjuk, hogyha nagyon kicsi szinten játszol, akkor ők is oroszok. Mindenki orosz, ennyi. ennyi. Én nem tudom képzelni oroszok nélkül a dotát már. Ami egyébként tök vicces, mert régen, amikor sima dotát játszottunk még ezt a varhármast, ott azért nem volt ekkora a jelenlétük. Jó, mondjuk igaz, hogy nagyon sokat játszottunk olyan szerveren, hogy csak magyar. Mert hát ott akkor kevesek. Ott kevés ott, volt az orosz, igen. Már igen. akkor éreztétek, hogy ebből lehet, hogy később gond lesz, és most kell kielvezni, ami még van ilyen szerver. <gül> Jó, voltak ott az hogy csak emlékszem. Meg volt olyan, hogy nagyon sokat játszottunk magyar szerveren, és ott így voltak ilyen szokások, mit tudom én. Például az, hogy eleve cipővel kezdtél, vagy amikor elindul a játék, akkor itemeket lehet venni, és alapból lehetett venni cipőt, És így azon a szerveren vagy a cipő volt a menő. És így tök átmentünk egy másik szerverre, ez a Garéna, nem tudom, ez nektek mennyire ismerős. Volt valamilyen kliens, amivel föltetted, akkor igazából azt hiszem szimulálta nagyjából a lokál network-öt. Hát, mint játszani, egy hamacsi meg Igen, a hamacsihez hasonlóan. Na, és akkor ott is nagyon nyomták a dotát. Sokáig. Aztán fölmentünk oda is. És ott például volt olyan, hogy valamelyik csapatot azért aláztuk le, mert nem volt náluk cipő, és így nem tudtak elfutni soha. <gül> tehát, nálunk így cipő volt mindenkinél, és így nagyon ledaráltuk őket, mert nálunk volt cipő, ők nem tudtak elfutni. <gül> Jó, mondjuk ez is teljes helyzetfüggő, tehát valamikor, tehát mostanában nem cipővel érdemes kezdeni, mert olyan nagy, nagy rohangálások nincsenek az játék elején, de tehát ez így, így vicces volt. Úgyhogy ezek a szokások régebben így, így mentek. Nem tudom, most így csipnék egy ilyen Dota 2-es magyar szervert, egyébként, hogy így meg lehetne oldani a dotában, hogy... Már igazából a magyarok sem olyan jó fejek. Pont ezt akartam mondani, csak akartam várni egy kicsit, hogy hadd menjen. Igen, igen, de jó volt. múltkor voltam egy, egy olyan szerencsétlen helyzetben, hogy, hogy volt két gyökér magyar a csapatban, és sokáig fel se vállaltam, hogy magyar vagyok. <gül> Tehát, hogy én is angolul kommunikáltam ott össze-vissza, és akkor az egyik annyira gyökér volt, hogy besértődött az egyik, aki nem magyar volt, és hogy amiatt nem elkezdett passzív lenni a játékban, azt mondta, hogy itt kérjen, bocsánatot, tehát tényleg ez az óvoda szint. Jézus. És akkor mondom, bazz, meg mondom, csinálj már valamit, mert ki fogunk kapni, a kurva kell flémelni, és akkor ó, bazz, meg magyar. Vagy hát mondom, igen, a kurva anyádat, csináljad már normális, hogy te nyomorult. És ugyanúgy passzív nyomtál. Nem, is, tehát nem? Nem, nem, nem, pont hogy nem ő volt a passzív, hanem ő, ő flémelt, mint az állat. Ja. Nem ér igen, amikor még és szép, sima játszottunk, volt ilyen direkt ilyen magyar dotás oldal, és akkor oda, oda mentem, a az kiélni magam. Mert szerintem játék közben hülyesség flémelni, mert eleve fejedegesítesz el azt, akivel együtt vagy, és még ha normálisan tudnátok játszani, ezek után végleg szétcsúszik az egész. Tehát Én folyton azt mondom, nem is értem az ilyen, ilyen flémreket, hogy így egyszerűen. Jó, mondjuk az eleve a játék olyan, olyan mentalitása van, hogy így azért van benne a dröm, rendesen, tehát hogy pörgeti az emberben a az ideget. De hát akkor is, tehát hogy segíts a másiknak, tehát csapatmunka. Hát ja, az lenne még. a cél. És annyit beszéltünk a Dotáról, hogy most engem hívtak is játszani. Jaj, jaj. Nem, menni kéne majd. Nagyon rákat Szerintem még is. van hely, úgyhogy jöhetsz. Azt mondod. Én ebből most ünnepélyesen kimaradok örökre. Köszönöm. Örökre. <gül> Én ugye, nekem de épp, le... de a Garden Warfare-t épp... kezd el letöltöd. Ja, igen, igen, igen. igen. Igaz, te is. <gül> Jó. <gül> de azt mindenképpen játszani kéne jövő héten. Majd megnézem. Mindig nekem hogy is. Jó, kéne egy, Ha fel is veszik, azt föltöltjük valahol. Mit szóltak? Megoldjuk. Jó. Megoldjuk <gül> Nem tudom, én az a baj, hogy én próbáltam streamelni, van új gépem, vagy hát a régihez képest új, és cégót akartam streamelni, de akkor a pingem volt, amikor streameltem, mert a net nem bír. Hát az a net kell, igen. A hát, streamelni, én most azt azon nézsem. gondolkozok, hogy úgy vágok bele, hogy nem streamelek, hanem hogy rögzítem, és majd utólag feltöltem. Így van, így van, én is így gondoltam. Nekem is szaromat nem hozzá. Hogy, az meg olyan macera. A stream az annyival jobb lett volna, ha benyomok egy kis ja, hát Ennyi egyszerű lenne. Nézni meg Csak ahhoz meg? kell egy jó 20 megást feltöltés. Hát é. jó, hát itt, itt, most nincs. Tehát 5 öltök töltök le, úgyhogy. Hát én, én, én csak a duplájával van, de felfelé 1 megával van, és az nekem is az karcsú. Nekem fél, úgyhogy. Hú, az még rosszabb. Úgyhogy Felt... az fél. Felt... Cs Csodol, hogy egyáltalán most hallunk téged. Nem amúgy, nem, amúgy jó az internet, meg amikor néztem vissza a Twitch-en a cuccot, ott, ott se veszed észre, csak jár. a fél a stabil, őszben. mi? É, igen, az nagyon stabil, tehát az kőkeményen be van védve, érted. Yeah. E. Mit a fél megával tudtál folyamatosan Twitch-re streamelni? Hát jelkőbe annyival ment. Senki más nem használta az internetet akkor per pillanat, de úgy mondom, hogy a városban. Tehát, hogy nyilván ja. senki. Ja, ennyire azért. Nem csak az, mert én is próbáltam egy megával, és azért itt, hogyha elég sok minden változott így hirtelen, ugye én, én nem tudom, te mivel próbáltad, de én az Open broadcast Én is. Hát, ott úgy próbáltam belőni, hogy direkt ilyen alacsony sebességre, jól megválasztva a kulcsképkockákat, meg ilyenek, és ha sok minden változott, azért akkor olyan beakadt. Én is izé vittem, várjál, hogyan volt? 720p, fps az, az, hogy milyen bitráta, az már gőzöm sincsen, de stabil volt, nem akadt, semmi, semmi gáz nem volt. Meg folyamat volt, hozta a 60 FPS-t végig. Hogy mondjuk az, az nem rossz. Ma, valami tehát, szar volt. Tehát maga a twitch -e jó volt, csak én, tehát nem, nem 40 meg 50-es 50 pingem volt, ami már néha akkor is magas, hanem mondjuk 130 és úgy egyszerűen nem lehet játszani. nem tudom, én nem a Twitch-et próbáltam, lehet ez volt a baj. A nekem mostanában mostanába a kódon alapból száz van valamiért. Az, be. hogy jó. Gyeregesítő uh. is. Most megnéztem, mihez van game time-om, úgyhogy elmondom, mivel tudnánk játszani. Nem. Sims 4, Plants versus Zombies, BF4, Titanfall, meg a Kingdoms of Amalur. Mondjuk ebből kettő pont nem múlt ide, teljesen minden. Hát én a titanfall még egyszer föl nem teszem szerintem. Már. Ha, ha csak nem történik valami csoda, hogy képzeld el, mindenki ezzel játszik, mert annyira lett amit nem tudok elképzelni. Nem, ezt én is tudom elképzelni. <gül> Lehetetlen kérsz. De ez, a, ez a game time, ez akkor is megy, hogyha tehát elindítom, és onnantól kezdve megy, vagy csak akkor, hogyha bent vagyok? De ez jó kérdés. Szerintem az első indítástól számít. Szerintem nem. is első indítás. Úristen, a BF4-ben hallod, összeadta a game time-omat, és 168 ingyen órám van benne. Nem, annyi... az annyit ad. Annyira ad, meg Annyira ad meg urad, nem? <gül> ja. ja, hogy annyi van. Azt hittem, hogy összeadta a szemétláda. De azt szerintem nem játékidő, hanem az első indítástól számítja visszafele, nem? hát mondjuk, hogyha tényleg úgy számolná, ezt a 168 órát, hogy bent vagyok... Ez bőven ellenél. Ne nem úgy van, hogy első indításnál indul. Ja... Utána, ha játszol, ha nem, akkor is megy. De most itt van a Titanfall, 48 óra, 48 óra alatt kilokkolok mindent. Kétszer is. Nem, nem fog találni szervet. Ja, tényleg nem. Meg játékosokat. Csak oroszok lesznek és azok megcsalnak. Az lehet. <gül> Nekem a Battlefield 4 van 573 óra. Az úgy jó. Ja. Nekem a BF3-ban lenne valamennyi, de még föl se raktam, pedig megvan. Hú, uh, pedig az is tolhatnánk már mai napig. Engem csak az van, zavar, nem. hogy a DLC-k hiányoznak és idegesít, hogy, hogy nincsenek meg. Uh, pedig ahhoz tényleg jó DLC-k jöttek. Uh -huh. de megvenni meg usta vagyok már. Mert... Szerintem szebb, szebbek a pályákban, mint a BF4-ben. Meg jobban is rombolható, nem? Hát azért... Amikor a legjobb robbolhatóság szerintem a Bad 2-ben Igen, volt. tehát abban, abban rommal lehetett minden szét, élni mindent. Igen, Aha, az... tehát az, az nagyon durva volt. Tehát ahhoz képest a Battlefield 3-ban nem, nem annyira, meg a 4-ben se. Mondjuk a 4-ben vannak már olyan épületek, amiknek hogyha szép lövöd a tartófajt, akkor így úgy egy idő után. Uh -huh. A 3-ban nem is tudom, hogy voltak-e olyanok. De, hát de, az, is, de ez a de... Evolution nem? Nem, nem, nem, nem. Vagy ez nem az a négy. Nem csak az, az tehát a Evolution, igen, az. Tehát az az azon, azon felül is volt. Azon felül is. Tehát ilyen kisebb épületek, mit tudom én például, ilyen kétszintes kis családi házszerűség valami. Ja. Azt úgy szétlőtted, szétlőtted, akkor egy idő utáni jelkezdett remegni, és akkor összedőlt. Nem tudom, én arra emlékszem a Bad mentem a tankal, bebújtak a házba, és szétlőttem a házat, és rájuk, és van. meghalt mindenki. Az nagyon az. Lehetett. Meg ott lehetett poénkodni azzal, hogy berohans fölcén, ezzel mindent, aztán várod. Igen, hogy igen. Úgyis arra fognak jönni. Az, az az, hogy eljöntad. jó ja, Az nem botrosz. Jajám. De mondom a hárommal azzal ami mindig lehet frankon tolni. Akkor lehet majd, azt is letöltöm valamikor. Ja, most így megbeszéljük, hogy mivel nem fogunk játszani, <gül> <gül> Már, mert muszkó is <gül> beszéltük, hogy jó lenne, ha valamivel játszani. <gül> majd játszunk, tudod, ezért, mit tudom, Nekem van az is. Is. Insurgency. Na azt is továgyjuk. Az nekem nincs meg, de majd megnézem Youtube-on a felvételeket. <gül> Lehet, hogy abból nekem még van plusz példányom, mert Humboldt Bundle-be adtak egy csomót. Jó, ja, ezt nem azért mondtam. De és én sem azért mondtam. Akkor mit, mit kezdjek vele? <gül> ja. Hall a hallgatók megvan. között szétozthatnánk, akik kommentelnek, és nem ja. mi vagyunk, még mielőtt valaki betrólkodna. Most azon gondolkozom, hogy lesz, lesz valaki, de meg mérjük ezt kockáztatni, hogy most azt mondjuk, hogy ha most, ha valaki hallgatóit kommentel, akkor az kap egy insurgency-t. Hát és, és, és így várunk. Marketing. És... marketing. Tudod, ja, igen, de senki. akkor lesz tiki, hogyha senki nem. Tehát egy a műsor végén így benyogjuk, hogy Na akkor, a, azért, aki először kommentel, az kap egy Insurgency-t, de megjátszhatjuk szerintem. Mit szóltak? Vagy írjon le valamit nekem, nekem van szerintem még bőle példányom. Aki először leírja kommentbe, kommentbe, a kommentbe a játéknak a nevét. Így van, Így van. az megkapja. De lehet fonetikusan is, tehát egy öbetűvel. Teljesen <laughs> mindegy csak. A, aki ezt kommenteli, a, lehet Facebookra is szerintem, meg a, meg a Clickplay.hu weboldalra is akár. Ahová először is. kapunk egy Insurgency kommentet, az kap egy Insurgency-t. szóltok? És akkor boldog karácsonyt. boldog karácsonyt. Boldog karácsonyt. Boldog karácsonyt. De ez még nem a vége, nem? Sziasztok. Sziasztok. <laughs> ne. Boldog karácsonyt. <laughs> nem. Bár igazából végértünk a témákon. Nagyjából. Meg hát már dotáztok, nem? Úgyhogy. Én még nem. Ja. Csíges, Azt te meg nem... adottál hát, már, ő ő ő má... <laughs> hát az látom, mióta... hogy elindította, de gondolta, még vár. Ötször elindította, mióta beszélgetünk körülbelül, most itt jelzítelen, a végén. <laughs> Na jó van, akkor köszönjünk el, és akkor várjuk a kommentet. Jó van. Boldog Sziasztok. karácsonyt még Boldog egyszer. Karácsonyt. Sziasztok. Sziasztok. Ho -ho -ho. Hello, hello.